Sziasztok, ez itt a Quickplay 151. adása, én a Neurotik vagyok, és itt van még. Michael, sziasztok! És, és azon gondolkodtam, hogy ez az A itt van, ez benne lesz. <gül> <gül> nem, nem tudom, megletjük, Mi ezt nem vágni az előre. Na a franc, szedje meg, pedig el vagy úgy minket, vagy nem tudom, de ugye ezt egy Discord-bottal veszük fel ezt a podcastet, és Hát késett. <gül> nem tudom, mi dolga lehetett. Mi fontosabb van azon? Jó, kérdés? lehet, hogy már be volt szervezve, mert ugye eleve podcast múlt héten lett volna, csak még nem, nem volt nagyon témák, meg úgy rá se értünk, és akkor megbeszéltük, hogy csúsztatsuk el egy hét, és lehet, hogy Krégnek nem szóltunk. Ez mondjuk akkor a mi hibánk. Tehát, ja, a Krég még itt vagytok már. <gül> Na igen, hol voltatok eddig, srácok? Itt várok egy heten. <gül> igen. Csesztétek meg. Azt hiszem, hogy adhattok? <gül> úgy igen, azt hiszük mert végül is egy bot. Egy bot, és azt csinál, amit mondunk, igen. Így van. És majd fellázad, és ja, mint a régi rabszolgák, nem, mint a, mint a, a terminátorból Ja, a gépek, F igen. igen. A gépek felázadnak és ezt fogja kiabálni Kék, hogy halálrátok. rátok. <gül> és Svet... meghalunk, mekkalunk ezt az adást, azért még fölvesszük és most egy pár villámhírt. <gül> <gül> Így kezdünk most villámhírekkel. Jó lassan indul ez a világhír, most így nézem, hogy ez micsoda itt. <gül> De nem, hát ez világhír. Igen, lesz. Ez nagyon lesz. Az első hírünk, amit felírtam még nem is tudom mikor, vagy felírtunk, lehet, hogy te írtad fel, mindegy, egy, ezen nem beszünk össze, az, hogy a, a Halo Infinite multiplayer ingyenes lesz. Ez a jó hír, a rossz pedig az, hogy azóta kiderült, hogy egyébként meg jövőre fog csak megjelenni. Igen. Ezért szívás, mert hogy idén kiadják az új Xboxot. Igen, és ez, lett volna, és ez lett volna az egyik exkluzív, amivel el akarták adni. Tehát hogy most ezek után maradt nekik a. a hirtelen akartam mondani az, az ugra bugrás. Hát körülbelül annyi, amennyit most felszoroltál, semmi. Az a, hogy 60 fps ről 120 FPS-re növelték a a képkocka kép fesítést... Ja, ja hirtelen akartam, hogy nem ugrod be a Zori, hát ezt kurva gáz úgy. Tehát, hogy az lesz az egyetül olyan, ami érdemes lehet. Én megmondom őszintén, én azon sem lepődnék meg, hogyha ezek után azt mondaná a Microsoft, hogy tudjátok, mit inkább toljuk el az egész generációváltást is nálunk, és akkor Sony meg azt csinál, amit akar. Ja. Hát igen, mondjuk Sony azt kapna egy kis Buszta ettől, hogy jó, hát ha nem jelenik meg Xbox, e akkor megveszi mindenki az új playstation Igen, tehát. vagy ők is eltolják, és jövőre kétszer annyi exkluzívval jöhetnek, mert akkor a jövőre beígért exkluzívok is befutnának. É. Azért az meg megindul. De ami szerintem is az lenne, hogy a Sony kiadná idén, akkor is hat, -hat a ha szakad, biztos, és biztos. akkor vegyétek, ha eladja a Microsoft. Ha nem, bár elméletileg a microsoft nem ugye még mindig, tehát kiszivárotak, hogy jön egy kisebb Xbox is, a Series Es elméletileg ami alacsonyabb lesz, az nem úgy néz ki, mint egy tégla, hanem úgy, mint egy kocka, tehát ez sokkal jobb, mm. és mm. hogy elméletileg novemberben, tehát hogy, hogy ez már le van fixálva, és mm. ez már, ez, ez az info, ez akkor jött ki, amikor már azt lehetett tudni, hogy a hélót azt eltolják. Mm. Jó, és ez mivel lesz másod, mint az eredeti. Mármint, hogy érted? Hát, úgyhogy te kisebb lesz, de mit tudom, nem lesz benne, nem lesz meghajtó. Kisebb lesz, és azt nem lesz benne. De ez még, ez még nem lett megerősítve, ez csak egy ilyen kép, vagy valami megint uh -huh. valami külföldi oldaltod így lelőtte, meg egy ilyen dobozon volt felírva az, hogy Xbox Series X per S. Tehát, hogy, uh -huh. hogy több változat is lesz elméletileg. Aztán lehet, hogy abban nem lesz blu-ray meghajtó, és akkor megcsinálják azt, amit a Sony is, ugye, amivel egyszerre bejelentett, hogy Igen, a PS5nek lesz egy ilyen verziója, és lehet, hogy akkor itt meg az S lesz, és a, nem csak az, hogy hogy nem lesz benne blu ray hanem sokkal kisebb is lesz. Uh -huh. ja, mondjuk hát azért, hogy hát önnek már konkurenciós ad ki ilyen cuccot, akkor... Igen. akkor mindenki. Erre a halo meg nagyon kíváncsi leszek, mert, mert már lassan kezdje lenni ez az új Halo infinit, mint a Duke Nukem Forever. Már értem, miért Infinite-re <gül> nevezték el amúgy. Igen, igen. Nem, egyébként az infinit az arra akar utalni, hogy ilyen nagy nyílt terek lesznek benne, meg szabadon bejárható Majdnem, hogy sandbox lesz az egész játék, és mondjuk ahhoz képest, hát azért ronda, mert a sandbox játékok úgy általában nem, nem nagyon szépek. Vagy, vagy annyira sandbox hogy így levannak viszonylag kis, -kis területre korlátozva. De nem De értem, értem, hogy, értem hogy a változás. Szóval annyira lehet, nem volt vészes amúgy. Nem, nem volt vészes, nem is azzal volt a probléma, hanem hogy hogy ez egy, ez egy hélojáték, játék. Amúgy nem teljesen értem, hogy az emberek mit vártak tőle. Tehát, ha láttál egy Halo játékot, akkor általában láttad mindent, csak maximum grafikaszebb, meg egy-két dolgot változtatnak de ezt a szerencsétlen Igen. játékot szerintem már most el, vagy 5 öt és És még sem biztos, hogy jövőre meg fog jelenni. Hát azért jövőre már csak-csak. Hát, e ezt mondják már három éve. Meg, meg az is egy érdekes húzás, hogy a multiplayer ingyenes lesz. úgy elvileg PC-n is megjelenik, tehát hogy mi is tudunk ingyenbe bele multizni. Már ez <gül> már korábbi Heloná is volt egyik, a Most ez a Master Chief Collection, az ugye megjelent PC-re, és ott is lehet multizni. Én úgy, úgy mondom, kevernik. hogy a Halo... Tehát, hogy ingyenes multi az... De a, de a volt volt egy volt egy olyan valami, halo nem volt valami, nem? Nem, volt egy olyan Halo, csak a multi. Azt ki lehetett próbálni PC-n, azt a Microsoft Store-ban le lehetett tölteni. Lehetett vele játszani, de az csak valami beta volt, vagy valami ja, ilyes. Ja, én is azt hittem, a Ja, értem. Hát akkor az utána és akkor valószínűleg most az Infiniteben lesz majd elérhető valami ilyes. Amúgy nem volt olyan rossz. Kicsit olyan fura volt, hogy lehet, hogy csak én éreztem úgy, de egy kicsit inputlagosnak tűnt. Uh -huh. Nekem, hát látszott, hogy ez bizére van optimalizálva a erre, és ugye a, a PC-s irányítás még nem volt annyira fluid benne, hogy nem tudom. Bár ezt nem sem értettem, hogy ezt hogy lehet elrontani, tehát hogy konzolról PC-re irányítást, azt megcsinálják a, a Destiny-t, aztán kész. Hát ugye volt olyan kód, amiben a legérbírényhizetes irányításban is lehetett érezni, hogy rajta volt a az én assziszt. Tehát, egy annyira elcseszték, hogy én nem is tudom. Ezt sose értettem. Nem szóval is tudom, amelyik volt. Ilyen szóval. Lehet, hogy a gósz nem annak volt. a ja, gósz még előtte, előtte, előtte ja, is. Szóval. szóval tudnak azért fulla csinálni, A fejlesztik. <gül> ha nagyon küzdenek érte. Nem, nem kellek nekik nagyon megerőplőtni magukat. Ez, ez, ez így. Csípőből megy. Amit egy mindegy, várjuk. Én kíváncsi leszek a Halo infinite -re nem mondom, hogy addig nincs mivel játszani, mert van, művön. Úgyhogy fel leszünk. Ugye, nem, az jutott eszembe, hogy volt, hogy azt mondták, hogy a Destiny 2 az a szegény ember hélója, csak aztán én, én akkor mindig eszembe az, hogy mennyit költöttem arra a játékra, és Nem Az a gazdag, az a gazdag ember hélója. A gazdag PC Master része csak hélója. De abból szerintem most már ott tartunk, tehát, hogy, a, hogy a Destiny 2, így, hogy mennyi mindent kiadtak, meg kiadták, ugye végül ingyen, Ugye mm. amikor Steamre jött, akkor ingyenes lett, és most már ott tartunk, hogy a destiny hiába szitták annak idén az első résznél, és még a második résznél is, de már szerintem komolyabb a renoméja, mint a Halo-nak. Ami, ami az utóbbi időben a, a Master Chief Collection remasterdekkel tartja fent magát egyedül, mert az új részekre meg mindenki húzza a száját. Nem, nem tudom, nekem ugye nem volt Xbox, úgyhogy a Halo az... Talán az első rész még kijött PC-re, de már az nem mostanában volt, meg akkor se játszottam vele. Úgyhogy nekem ez így annyira nem vagyok nem képbe, kapcsolatba Szóval nekem most így láttam ezt az Infinitet, és így az olyan, mint a Destiny 2. Tehát körülbelül ilyen meg hasonlóak egyébként a, a, a lények is, de hát ugye elvileg a Bungie fejlesztette régen a hílunkat. <gül> Igen. Aztán hogy most kicsinálja jó ég tudja. Nem tudom, hogy hányan maradtak ott, akik régen hélót fejlesztettek. Hát elmegyünk a Free Force Industries-t azt abból alapították az ott Ha, Azt hiszem. Na, ilyenkor egyébként jó kérdés, hogy ki mit csinált abból a csapatból, aki. Ja, eljött, hát régen. Tehát, hogy... tehát lehet ott maradt egy teszter, és akkor azt mondják, hogy jó, ez ja. a bánci ős fejlesztőiből ja. alakult. Ja, igen, a Joe játszott még a. előző halo biztos biztosan tudja fejleszteni. Joe ismerte azt, aki hát dolgozott a hélón, mert a szomszédja volt, igen. úgyhogy menni fog. Igen. Ja, közös volt az asztaluk, úgyhogy biztos átlagadt valami? valamit. Hát mindegy majd megtudjuk, hogy mi lesz ebből. Hát, ha minden jó megy, igen. Reménykedjünk benne. Szerintem rá is mehetünk a következő hírünkről, amit hát, nem tudom, ezt mennyire fogjuk kibeszélni hogy mennyit lehet erről beszélni sokat, de most ugye az ilyen játékok után nem csak a játékok, hanem maga a, az ilyen Access is érkezik Steamre. már kezd, kezd egy kicsit nagyon vicces lenni, hogy végre rájött az EA, hogy hát valamit elként, tehát vigyünk a Steamre eladni, mert most olyan, olyanok, mint a kofák, akik egy másik piacra tolták ki a kis szekerüket, ami a saját, saját piac, ki volt írva rá, mert nem akartak. És most tolják megint a régi helyre a szekeret. Igen. És hát, én megértem. Én azt is megértem, hogy csináltak saját piacot, mert nyilván, Igen. ha nem kell fizetni részesedést a Steamnek, akkor nem kell fizetni. Viszont rájöttek, hogy így egy kicsikét kisebbek az eladások, és úgy járnak jól, ha mind a két helyen árulnak. És lehet, hogy így maguknak csinálnak egy kicsit konkurenciát, hogy a Steam-en jelenik meg, akkor sokan inkább ott fogják megvenni. De még így is jobban járnak, mint hogyha nem viszik oda Igen. a játékokat. Meg, meg, meg tényleg igazuk van, meg ha belegondolsz, hogy most az új játékaik is jönnek, de most a régi játékokat így visszahozhatják a köztudatba. simán. Ilyen, Tehát, ilyen. Hogy, hogy ilyen Dragon Age 2, ami már nem tudom hány ezer éves, és amúgy nem is jó játék aránylag, és akkor ott van a eladási listában, amikor bejelentik, hogy itt van. Akkor a, a Need for Speed-ek adják semmiből, és azok a Need for Speedek, amiket mindenki szid, hogy ez egy fos, az új Need for Speed, mindegyik ja. szar, és azok hirtelen puff berandolnak és mindegy. A Starkos ja, battlefield ráadásul. És is akciósan elő? igen. Nem tudom, meddig tart ez az akció, meg éle még majd, amikor a podcastot hallgatja bárki. De például a Battlefield-ek valami nagyon durva akcióban vannak. Igen, igen. És van itt egy konkrét Battlefield bundle, amit így nézek, és így azt mondom, hogy ha nem lenne meg az összes cím, ami benne van, ez egy kurva jó deal. Úgyhogy 32 euró körül van a bundle maga, és benne van a Battlefield 4, az 1, meg az 5 és a sorrendet, ezt jól mondtam, <gül> így, így jelentek meg, tehát, ha valaki vele zavarodna a számozásba, én tisztán vagyok az, hogy így kell, mert így jelentek meg, és mindegyik benne van az Premium Edition, tehát, Igen, hogy, az összes kiegészítő. Vagy, a Battlefield-etnél ott valami ir Edition van, tehát itt ugye nem jelentek meg hozzá fizetős kiegészítők, hanem biztosom játékbeli fülyeségeket lehet hozzá kapni, de hogy maga a mi négy, az benne van az összes DLC-vel, meg az egy is. Itt is a Revolution Edition, tehát egy season passzal mindennel, és az egész mondom, tehát egy három játék minden 10 passzal együtt, 32 euró, hmm. ami szerintem elég jó deal. Hát darabonként 10 euró a Game of the uh -huh. Year kiadásokért, vagy a Complete ja, edition ami azért a... nem rossz. Tehát mondjuk azt, hogy nem csak átviszi az a játékait a steam de el is adja. Jóval kezdi, ahol Ingen. rögtön odaúrik az eladási listák élére, mert... mert most, most például maga a Battlefield 5 is itt van a listán, meg, meg ez a bundle is a, az első oldalon a legkelendőbb játékok között. Úgyhogy mondjuk úgy. Meg ugye múltkor beszéltük, a Titanfall 2 is egy ilyen. Igen. Tehát hiába volt az I-nek a saját boltjában az Originbe már 5 euróért, most, amikor megjelent itt, 10 steamen, Steam-en hirtelen megint rohassak a kezdenek Úgyhogy hát nem mindegy, hogy hol a portékádat. Hát megmondom, hogy jól csinálják. Most, tehát rájöttek, hogy el, elcseszték annak idején, és így próbálják javítani a dolgokat. De megmondom őszintén, most így mindenki mutogat rájuk, hogy jaj, hülyék voltatok, meg minden, de annyira meg nem viszik túlzásba ezt. Tehát, hogy, oké, okay, hülyék voltatok, elcsesztitek, de most itt van Steam-en az összes ilyen játék, aminek tökre örülünk. Amúgy annak tényleg tökre örülünk. Viszont az, hogy a Burnout felújított változatát nem kaptam meg, mert megvan a régi Burnout, csesszék meg, köcsögök. Én, én azt hiszem, az régen úgy volt, hogy nekem is megvolt a Burnout. És a felújtottatól, ami ilyen pár óróért lehetett megvenni, akinek meg volt a régi. Tehát ilyen négyatért vettem talán. Ja, Steamre. Eh, Originre. Ja, de hát origin hát cseszik meg. meg. Origin én hát tudom, én ilyen... akarom. Köcsögök. <laughs> Átvertek. <laughs> Jó, hát így érte. És a, amúgy pont ezért ö, ö, beszélgettük még adás előtt, hogy egyre valószínűbb nincs bejelentve, de egyre valószínűbb, hogy jön a, a Need for Speed Hot Pursuit is felújítva a 2010-es, tehát nem az első, nem is a második, hanem ez a harmadik, tehát ez már a remastered, és annak jön valami felújított változata, és valószínűleg azt se me fogjuk megkapni ingyen, hogyha megvan Steamen, úgyhogy cseszik meg. Tehát mondjuk nekem nincs meg az, azt, azt még már régen a Steamen, nem? Azt a igen, Steam én nekem ott van meg, igen. Valami igen. 4 euróért vettem, nem azt érzem, hiszem. Van. És ez egy nagyon jól elköltött 4 euró volt, mert ja, az a játék az valami iszonyatosan van. jó. Hát itt az nekem is megvan. Az egy nagyon jó játék, nagyon jól sikerült. És még most is olyan gyönyörűen néz ki, pont múltkor néztem Gameplay-t, amikor bejelentették a remaster-et, hogy megnézem, hogy hogy nézett ki, és így nézem, hát ez holnap is megjelenhetne simán. Mm. És 2010-es, 10 éves játék, hihetetlen. Mm. Jó, mondjuk az autós játékból nem nehéz jó kinézőt csinálni, mert, mert az nagyon adja a lehetőségeket, a tája meg az autókkal ott, főleg, hogyha zárt pályás, jó, mondjuk ez nyitottabb, de, de ezért van az, hogy például az autós játékok sokkal jobban öregennek, mint, a, mint másféle játékok. Könnyebb, nagyobbat villantani, ne? Meg annyira nem is megterhődő gondolom a képeknek, mert most hát van, egy, van egy pálya, egy út, vagy autóval. Tehát ez... Igen. Jó megcsinálni, úgyhogy azért minden mindenem, szerintem annyira nem pont ezért, pont ezért, hogyha visszanézed, a Forza, a régevi Forzák is, is iszonyatosan jól néznek ki, a Horizon Forza is. Forza Horizon 4, az nem is tudom, mikor játék már. Két-három évvel ezelőtti az, az is valahogy. Azt hiszem. Release date, mindjárt megnézem, hogy konkrétan. Látom is 2018. szeptember 28-án. Saczper kb. Két éve és az a játék mindig bitang jól néz ki, mondjuk két év az nem volt olyan rég. Igen, de mondjuk ha belegondolsz, a Forza Horizon 3 is rohat jól néz ki, az már majdnem ugyanúgy néz ki, mint a 4, csak annyi, hogy a 4-ben bejöttek az évszakok, és az egy kicsit azért doval átványon, de, de hogy a 3 is már rohat jól nézett ki, és azt már még régebben fejlesztették, szóval. Azt mondjuk elég durva, hogy most a Microsoft azt leveszi a store és nem is értem, hogy miért csinálja ezt. Ja, igen, igen. Tehát nyilván az mondjuk marketing szempontból nem egy rossz, hogy ó, srácok, lekerül a boltból, most nagyon leakciózzuk, nem akarod megvenni? És így de. <gül> Tehát, mi, miért ne? Jó, úgy, én nem akarom megvenni, ha négy gyársa játszok túrsokat, meg ha játszok, akkor inkább azzal, mint a háromból. Igen. De, de, azért, de nem értem ezt a húzást, hogy nekem is fura, hogy ez miért? Ha akarják lelőni, akkor... akkor akkor előkik és nem játszik senki. Tehát most saját magukat csesznek ki, mert a szervereket üzemeltetni kell cserébe nem jön be pénz. Ja, tehát én nem nagyon értem. Meg ezt miért nem akkor csinálták, amikor kijött a négy? Mert ugye az iének ez, ez mániája. Jó, most oké, okay, Microsoft fól beszélünk, de az iének ez mániája, hogy régen wf meg nba ket uh -huh. meg a lelő, a régi. Jó, de nem az hanem. lövik le nem? Ja, nem Két-három két generációval, vagy hát itt. Ott jelen esetben évvel az előtti. Nem tudom, hogy a Forza Horizon 1-et vagy a 2 azt meg lehet -e venni, venni. Nem tudom. Mert úgy még még furább lenne, hogy, hogy azt meg lehet venni, a 3-at meg nem. De szerintem azt mellem, az már nincs sehol. Az már jó régi. Érdekes húzás. nézzük a következő hírünket, hogy passzírozzuk be ide, ahol már kicsompogtunk minden irányba. Hát ez csak annyi, hogy az én életet meg megemlíteni, hogy elvileg a Titanfall Jön következő generációs konzolokra. Azt nem tudjuk még, hogy a kettő vagy valami újabb rész, de én, nekem erős hagyom, hogy csak a kettőt fogják ilyen remasterbe kiadni. De szerintem utána sem jöhet három. Jó lenne, én is örülnék neki. Tehát én, én, én belelátom azt, hogy remasterelik a kettőt, megnézik, hogy van-e rá igény, valószínűleg van rá igény, mert amúgy a Titanfall 2 nem egy rossz játék, és akkor, hogyha úgy jönnek az el eladások, akkor elkezdik, vagy de ők szerintem már fejlesztik a hármat. Tehát én, én nem tudom elképzelni, hogy a riszpon jelenleg nem csinálja a hármat. Hát, a de, le, akár tervszinten. Tehát egyrészt, egyrészt ott van az Apex nekik, ami hozza a pénzt folyamatosan. Úgyhogy azzal, tehát ami folyamatosan hozza a pénzt, azzal folyamatosan megéri dolgozni. Ezt bármilyen Ez így minden. igaz. Tehát hagyjuk a mikrotranszakciókat, hogy... Ezért nem értem nem majd a következő témánkat, de még oda nem megyünk előre, most még erről beszélünk. Hát majd azt meglátjuk, hogy az mi lesz. <laughs> <Már> utána kiderül. <laughs> Szóval lehet cidni a mikrotranszakciókat, de az tény, hogy ha folyamatos pénz jön be ezeken keresztül, akkor folyamatos támogatást kapnak a játékok. Ugye az ilyen nagyon jól megcsinálta ezt mindig mondjuk a Rainbow six tehát ott uh -huh. is folyamatosan van bevételődik. Ubisoft. Része. Ja, mit mondtam? iét t Ó, de vagyok, Ubisoft megcsinálta a Rainbow six -el. Az EA-nek talán most összejön az épex meg ugye az. Szerintem azzal a... már összejött, mert elég jól tartja magát az épex mindig. És ugye folyamat jön neki az új szezon, ugye múltkor is beszéltünk róla, hogy jön egy új, nem sokára, vagy már kím van. 18-as Igen, tehát alakulgat. Kedden. Már várom én is, lehet meg egy a Past. Így van, és akkor megint nem fogsz játszani. De hogy nem, mert jó, innen a Formólia Még a fogásban is, de ne rohagyjuk ennyire előre. De hallod, hát akkor neked, most őszintén a, jó, ezt nem írtuk föl témának, csak így beszúrom, hogy ugye most van az Marvel Avengers bétája, és uh -huh. ki lehetett próbálni, meg minden, amúgy annyira nem tűnik szarnak, de kicsit ilyen, ilyen grindolós, uh -huh. entem, ha, Igen, hasonló, de, tudni, hogy ilyen. de annál azért jobbnak tűnik, ilyen. egy. Kíváncsi vagyok, mekkora lesz a sztori, meg hogy milyenek lesznek a küldetések, hogyha kijön a teljes De nem is ez a lényeg, hanem hogy mindegyik karaktert ugye, külön lehet fejleszteni, az összes szuperhőst. Később jönnek majd ingyenesek is, mm. és mindegyiknek külön skijei vannak, külön ruhái, és külön challenge passza, amit így hívnak. Az a lényeg, hogy száz szinten fejlesztheted mm. XP-vel, és kapod a skineket, meg a mindenféle matit, amivel tudsz jártani magadnak cuccokat, és ez minden karakterre külön van. Úgyhogy azt, azt a játékot neked valahogyan be kell szerezni roll mert ott annyi nem. passz van, hogy most tudom mit csinálni. Nem kell. <gül> nem, tehát én ez a, ez a Fear of Missing Out, én ezt így nem. Tehát, hogy nem félek, hogy kimaradok abból, hogy a Marvel adventures ben legyen minden karakterrel a minden... Hát gondol bele, passz-passz hátán. Tehát ott azt nincs passzolok. az, hogy a passz, mert jön a következő. <gül> hát figyelj, igazából a Battlefield-ben is van passz, szerinted kifarmoltam valaha benne bármit. De miért nem? Hát, passz. <gül> mert, mert, mert, mert ahhoz a játéknak is annak kellene. Nem ja, mondjuk igazi. Hogy... Meg... Ah, igaz. ilyen szempontból az Apex, meg a, meg a Code Warzone jobban beszívja az embert, mert meg ott igen, az olyan. Ott, ott, ott jó, jó cuccokat kapsz, a játékmechanika is jól működik. Már <gül> mondjuk pont tegnap játszottunk a battlefield havarokkal, mert így rám jött, hogy olyan rég játszottam a elkezdtek streamelni, és csak azt lettem észre, hogy ír még valaki, hogy figyelj, én is megyek, mert nekem is meg van, én nem hiszem. Mondom, akkor gyere. És uh -huh. akkor már, nézd, ott vagyunk négyen ötten, <gül> És akkor úgy már az régész jó, még a Battlefield-et is, hogy így, hogy így vagyunk négyen öten, és akkor tudod folyamatosan, hogy az, hogy az egyik supportol a másik folyamatosan feléleszti a csapatot, uh -huh. a többiek lövöldöznek, meg mindenki lövöldözik. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem, nem olyan rossz. Jó, így, hát társaságban így, mindegyik játék jó, meg amúgy a, a BF-öt is olyan, hogy ilyen, tehát ez a nem, nem rossz játék, csak ez a me. Hogy nem, ott ott azt, a Battlefield 5-ben azt cseszték el, ami folyamatosan bent tartaná az embert. Tehát ez a jutalmazási rendszer, hogy, hogy így kap jó cuccokat, meg, meg farma, most már ezért kezdik kikupálni, mert így, ahogy észrevettem, minden játék végén már tudod, megkapsz ilyen, valamilyen challenge megcsinálsz, mm -hmm. és így folyamatosan írja, hogy fú, most kaptál erre, nem tudom, száz ilyen pénzt, ezzel mm. meg mit tudom, így, ez már alakul, csak még mindig nem tudom, mi jót lehet belevenni, mert mondjuk nem néztem be, hogy most milyen skineket árulnak Mert ott az van kb., hogy alap alapprogresszért olyan szúcsok tehát egy kicsit, egy kicsi masszattal összekenik a fegyvert, és akkor a zöld masszatot megkapod minden fegyverre, amikor játszottál, mit tudom én, négy-öt órát minden fegyverrel, akkor egy, azokat kiullokkal, és kit érdekel? Tehát, hogy nem, tehát adjanak menő cuccokat, menő cuccok kell, annak a játékok, emberek azért létek. Nem, hát nem hát vagy, így vagy, így. vagy hogyha nem is menők a cuccok, akkor a játék legyen élvezetes, aztán ja. akkor úgy is eljátszogatsz. Te kezdtük egyébként a technikai dolgokkal, hogy miért szaggat ez a szar? <gül> De hogy így mindenki kívül kb. Tehát 20-70 szuperrel, nekem is az van, meg egy ismerősnek is, és nála is az volt, hogy, hogy így akad, mint a rettenet. Jó, akkor kikapcsoltunk kb. mindent, áttettük tettük DirectX 11-re. Meg ott még valamiért az a probléma, hogy Manapság az összes játéki SSD-re szeretne települni, mert amikor, amíg betölt a játék, minden eleme addig szaggat, mint a rosszabb. És így nem értem, hogy ez régen nem volt probléma, most meg már egy játék sincs, aki HDD-ről szeretne futni, és így fut is normálisan. Mert egy emlékszem, tehát a kodnak is csomó problémája volt, és amit áttettem SSD-re, ott egy kicsit így megszűntek ezek a gondok. Így minden működik valahogy. És így azért ne legyen, legyen már ez a megoldás, és pont úgy, hogy a Kod is egy 200 gigás játék. A nem tudom mekkora, de hogy így. Tehát egyre nagyobbok a játékok, és egyre nehezebben viselik, hogyha csak csima HD-re őket. Nem úgy vele, hogy én a töltést elviselem. Tehát, hogy én, töltés én... igen, de ugye betölt a játék, és utána még egy ilyen 5 percig úgy akad, mintha nem tudom, mi az, hogyha géped lenne. Mert még mindig hmm. tölt töltés, Aha. Nem tudom, ez a nem erről, erről a töltésről majd később beszélek egy játék kapcsán, de majd erre visszatérünk. És amit föl lett még hírnak írva, ha már annyira beszélünk a Battlefieldről, hogy ez mondjuk nem is tudom, ez le lett már jelentve konkrétan, vagy az csak ilyen pletyka? Hogy a én battlefield... erről nem, nem is, én még a pletykát sem hallottam eddig, tehát hogy én nagyon vagyok maradva ebből a szempontból. Hát ez elvileg egy PC gurus cikk, amit ide beszúrtam, hogy ha minden jól megy, akkor a Battlefield is lesz valami, és a battlefield is lesz valami ingyenes Battle Royale. Cucca, most nem tudom pontosan, hogy ugye a Firestorm az már benne van a battlefield az lenne yeah. a, a battlefield hogy azt fogják-e így <kül> külön azt mondani, hogy akkor ez egyen free-to-play, vagy csinálnak valami újat, az még, az még kérdéses, de hát szerintem ez, ez az előbbi, vagy, vagy nem is tudom, ez mennyire uj, izé, milyen, ilyen hivatalos, szóval lehet, hogy ez még csak ilyen spekuláció, aztán végén nem ez bőle semmi, bár szerintem a battlefield -nek is elfér egy ingyenes Battle Royale, csak az legyen jó. Mert most ugye a Warzone azt szerintem elég jól össze van rakva. Tehát ott nagyon eltalálták magát, a Multit is, meg mindent. Mm -hmm. És hogy ezt adták ki, az Activision ezt adta ki a Warzone-nak, a, és a warzone mint Battle Igen, ott mentek nagyon-nagyon, Szerinten... hogy jó is lett igen. a játék összerakva, és hogy ingyen adták ki. Igen, igen, igen, igen. Ez a kettő. Mondjuk szerintem annyira nem volt nagyon rossz a Battlefield-nek a, a Battle Hát az is ilyen, sem, sem Azt ilyen. nem adták mindjárt. Ne, olyan problémák voltak benne, a lootolásnál volt gond, hogy kb. Mikor megöltél valakit, akkor így <gül> ja, igen, ilyenekből ez a dolgok, és nem szétroppanta. De ugye ez a kodnál is probléma, amikor az, azzal szoktam áll, állandóan szívni, hogy a kodnál lehívod a loadoutodat, és akkor felveszed a loadoutot, és akkor ami fegyverek nálad vannak, azokat kidobja. És én azt uh -huh. szoktam csinálni, hogy van egy lódautam, amibe be van rakva, ugye az a perk, a Ghost perk, aminek az a lényege, hogy nem lát téged a radar, meg semmi ilyen mm. citt. Viszont, hogyha abba a perk slotba ez van betéve, akkor nem tudod megcsinálni azt, hogy legyen át két elsődleges fegyver, mert az egy, ugyanabba a perket foglalna. Úgyhogy van nálam egy automata fegyver a loadoutban, meg egy pisztoly. Sajátalában azt szoktam. Meg van egy másik loadout összerakva, ahol meg ilyen sniper vagy ilyen szélfegyver fegyver van. Attól függően hozom ki azt, hogy mit találtam addig. Tehát ha találtam már egy jó sniper-t, akkor kihozom azt, ahol az automata fegyver van, és utána felveszem a sniper uh -huh. Ha meg valami jó árt találtam, akkor meghozom a másikat, a yeah, van, yeah. és akkor tudod. És azzal szoktam szívni, hogy, hogy ugye, amikor felveszed a lódat, akkor kiesik minden, és így próbált felvenni azt a rohadt fegyvert, és így, míg rajtam van egy, egy gránát, meg egy másik fegyver, és így, hogy mindenőtt, hogy azt vedd már fel, hogy azt, azt ami ott van. De azt csinálták meg ezt normálisan, hogy, hogy tényleg az egész cél célzok rá, hogy azt a lat fegyvert emesz és nem még háromszor felveszi a másik fegyvert, ha kétszer ráálltod, és az utána nagy nehezen sikerül. Tehát ezt valahogy így de ezen oldják meg normálisan. Nem majd lehet, hogy a következőnél, mert reméletleg abból is készül valami úgy szuccs. Majd meglátjuk. Már bár, bár, nem, nem, bár nem tudom, hogy a, tehát az Activision miért nyírná ki ezt a hogy miért fejleszten egy másikat. Nem nem. Igen, tehát a Kodvar valószínűleg nem lesz új betű hanem ez a Horzon lesz amit hosszabb távon. Igen, ezt nyoma folyamatosan hozzák ez új szezonokat, meg lesz, igen. lesz ilyen összefogott cucc mondjuk az új kijön, és akkor abból karakterek, meg abból igen, fegyverek, Igen, igen, ilyesmi. igen. Ja, ezt tudom én is elképzelni. És, ja, egy kis ilyen sell out ide De hogy ha erre a piacra... warzone akkor az új megkapod a, nem tudom mit. Igen. Nem tudom elképzelni. De erre a piacra én, én nem tudom elképzelni, hogy a hogy a be tudna jönni valahogyan. Tehát még ingyenesen sem. Tehát egyszerűen... Hát, most ingyenesen, igen. Á, de most, most... Még, még tényleg ekkor átmegy a Battle Royale. Hát figyelj, főleg most, hogy a, hogy a, játékok át, a Battlefield játékok átjöttek Steamre, és akkor most megint mindenki, hú, ilyen olcsó a steam a Battlefield, gyorsan, izé. És akkor ezután még ezt a hullámot talán meg tudja azt, hogy ú, uh, és nézd meg, a Battle Royale meg még ingyenes is lett, és akkor nézzük már arra is. Már aki nem vette meg a uh -huh. izé, Battlefield 5-öt mondjuk most Steven. Szóval lehetom képzelni, hogy még simán csinálnak ebből pénzt. Meg ha látják, hogy a konkurenciának ez a free-to-play battle royale ennyire bejött, akkor szerintem nekik is ideje fakítani, csak akkor rakjanak bele tényleg ami miatt érdemes azt mondani, hogy na ezért most farmolok, vagy na ezért most beledobom a pénzt, és nem tudom, megveszem a paszt, és akkor majd kifarmolok belőle mindent, és milyen jó lesz. Nem tudom szerintem, ez olyan illúzió romboló, hogy én, én régen azért szeretem a Battlefield meg a kód bejelentéseket, mert hogy mivel próbálnak a másiknak alávágni. És Igen. most elmentünk ebből, tehát amikor emlékszem megjelentették a kód vv 2 úristen mi lesz, és akkor ó, a Battlefield meg megjött a BF egyelé, ó, de durva meg minden. És most ebből, hogy a másikat szopatjuk, átmentünk abba, hogy a másikat másoljuk. És ez, ez annyira ki hát, amikor az egyik csapat előzi a másikat, de azt nézod, mondjuk a kod is. Valamilyen szinten. De újdonsággal először, mert nem pedig az, hogy megcsinálja ugyanazt, csak más, hogy vagy más grafikus hát módon. Most, most, ha megnézed a kodot, ott most van ez a Ground War játékmód. Uh -huh. Hát az, ami az meg ilyen, mint igen. a Battlefield. Igen. Igen. Az meg a Battlefield, hát, hát az is már hát az... Érted? Csak most eljutott a kododáig, hogy hogy szoktam mondani, hogy idén, a, hogy hát amikor a Warzone, vagy nem az a Modern Warfare kijött abban az évben, jobb Battlefield volt a kod, mint a Battlefield. Tehát, hogy <laughs> Ez, ez volt a helyzet. Úgyhogy ez mindig ez van, hogy így mennek egymás után. Sőt, most ugye a Battlefield 6 állítólag már készül, és ott most az a nagy valami, hogy ott majd ki lesz a nagyon jó, hogy rohadt sokan lehetnek a térképen. Ja, azt hallottam én is, hogy valami több mint százan egyszerre. Ami nagyon faszam lenne, ha nem ilyen ótvarszarpályákat csinálnának, mint az utóbbi években ugye a Battlefieldhoz is, meg a Battlefieldhez is Készült. Ú, passzus, tegnap játszottunk az özén a metrón. Mert hogy a Battlefieldben is van egy metro verzió. Mm -hmm. Az a szűk. A, a, hát a bele kell tenni. Igen. És így, most képzeld azt, hogy 64 ember egy ilyen, egy ilyen cső, csőbe, az egész van egy cső. És ott állnak és lövik egymást. Attól né marha jó. Most hogyan ezt csinálják százan? Nem fog jobban örülni neki. Igen, mert most gondolj bele, hogy milyen jó lesz majd 100, 150, 200 fővel játszani úgy Controlt, vagy conquest vagy Capture the Flaget, hogy, hogy abból a 200 emberből mondjuk 20 ember csinálja a küldetést, vagy, a, vagy 15, próbálják összehozni a pontokat, minden, a többi meg dítmecset játszik, és folyamatosan egy-két szopat. Igen, tehát az annyira élvezetes lesz. Ja. Egyébként ott be is most azokat a játék módokat a legjobban, amikor ilyen 3v3 fajtok vagy meg Mert ott nem az van, hogy kinézel valahol, és így négy sniper figyeli azt a spotot. és ja, hát igen. Majd igen. Hát sajnos ez a, az az a kemp Kempel is me meleg ágya sajnos. Jó, ez van. na, meglátjuk. Nem tudom, hogy egyről a következő Battlefield mikor fog megjelenni, vagy egyáltalán mi lesz a témája. Remélem most a Battlefield legalább már egy kicsit a jövő felé kacsingat megint, mert ez a világháború van, az kezd unalmas lenni, most most elvéleg a kod is megint így a hidegháború, ami hát megint nem a jövő, hanem valamilyen Égen. szinten egy ilyen alternatív múltat próbálnak majd így megjeleníteni a játékba, legalábbis egyelőre ez a, ez a kommunikáció. De most még... szerintem még visszább is mehetnének akár, tehát hogy ilyen ilyen, ilyen szabadságharcos éjszak és dél vagy valami ilyesmi, tehát hogy oda is visszamehetnénk. Ja, marha egy lenne a játéké, ami, hogy lősz egyet, és Jó, kérdez, újra töltik a fegyvert, tudod. Jó, sokáig tart, de... Na, de akkor ott leívhatod izébe, a, a szupportba lehívod a Jaggernaut cuccot, meg, meg a, nem tudom, a gépágyutat, azért nagyon lehet aratni. Még amíg, amíg, amíg le nem fagyasztott Amerika, kapitány, még ott rohangál majd benne. Marvel crossover lesz az egész. Jó, mondjuk ez tényleg lehet, nem fog megvalósulni, de én, mi engem engem megismersz, tudod, hogy én nem szeretem a jövőbeni dolgokat, de, de tényleg most már valami vérfrissítés kellene. Most már lehet, hogy én is azt mondom, hogy próbálják ki magukat megint a jövőbe. Mit almaznak? Hát, hát, én a régebbi, régebbi kodokban nagyon szerettem az ilyen fegyvereket, amik ilyen kreatívak voltak. Mert most, hogy lássuk, hogy az első és a második világháborúból. Túl sok kreatív fegyvert nem lehet kihozni. Mert Igen. Mindenki azt mondja, hogy nem igaz. A második világháborúban nem is volt lézerfegyver, és igazuk lenne. De, hát, de, hogy, de mondjuk nem pont lehet most uh, lehetne, hogy ilyen alternatív dolgokat, mint mondjuk a Mortir-ban volt régen, de most jutott eszembe pont, hogy beszélgetünk róla, hogy, hogy a, ez valószínűleg nem fog megvalósulni, hogy a jövőben, a jövőbe megy, a nagyon távoli jövőbe, mert akkor a Betlőfrontnak állítanának valamilyen szinten konkurenciát. Jó, oké, okay, azt de vágom, hogy a Star Wars, nem. de ott vannak a lézerfegyverek, Igen. ott puffoghatsz. Hát, de az egy mese. Hát jó, hát persze, hogy hát. mese, de... Ha úgy veszik, spórolnak egy csomót, mert áthozzák onnan a fegyverek. Ja, két, mondjuk tényleg. Már nem, is kell, már nem is kell sokat melózni. Az akkor megint nagyon jó játék lesz. Tűnt. Csak így a, a, a Star Wars-el hogy ez nem. Ez nem Star Wars, és nem. két elvonod megy tök új játékként. Mert ha megnézed egyébként, a Star Wars Battlefront is egy, hát egy kis átalakított Battlefield. Lebutított. Hát egy nagyon lebutított kazuál betűfüld, igen. Bár az a baj, most már ott tartunk, hogy lesen a betűfüldek is lebutítottak lesznek a régi betűfüldekhez képest. Az egy, meg az öt az a négyhez képest, az ilyen. Hát meg a háromhoz képest, igen. Egy üveggolyó bonyolultságú multiplayer játék körülbelül. Úgyhogy szeretnénk már egy jó betűfüldet. Most az ilyen összekaphatná magát. igen nem tudom, mit csinálnak. Hát az Unit Force Speed-et, a Hot Pursuit-ot remasterlik. Ja. <gül> ja, jó, <az gül> egy most egy mással nem érnek el foglalkozni. Balfaszkodnak, és itt most lehet, hogy az egyik témát egy kicsit előrébb hozom. Sőt, biztos már írom is át. <gül> ja, jó, van, ugye ezt már az előbb akartam Te mondani, de... Ez, tehát ez a játék ide jöhet, mert beleillik a, a mit csinálsz írni. Igen, a balfaszkodásban. <gül> a balfaszkodásban. Ami egyébként egy jó játék, és most már nevezik levél a gyereket, ez a Rocket Arena nevű ilyen only multiplayer, kicsit egy, tehát ne, nem is tudom, tehát annyi minden van így összesülítve ebben a játékban, hogy tehát kicsit hajaz így az overwatch mert olyan karakterek vannak benne, tehát mindenkinek van a speciális fegyvere, általában mindenkinek valamilyen rakéta szerű fegyvere van, mindenkinek külön képességei, és egy ilyen viszonylag kicsi pályán, hát egyre két játékmód van benne, egy ilyen 2v2, meg 3v3, viszont ezen belül többféle játékmód is, mert, tehát ilyen csapat alapú az a lényeg, tehát ilyen team deathmatch meg ilyen nincs is benne. Érde, várjál. Érde, van. Van, bocsánat, ott az a lényeg, hogy minél többet őj. Szóval olyan játékmód is van benne, de hogy van ilyen kicsit ilyen capture szerű focizós játékmód van, van, hogy el kell foglalni egy területet, akkor van olyan, hogy ez mondjuk egész kreatív, ért még nem is nem láttam sehol, van egy olyan játékmód, hogy egy láda Ládát kell összeszedni, és az a lényeg, hogy te csapattársadnál legyen minél tovább, és akkor ketjeg le fel a, a pont hozzátok. És hogyha ennek a fázisnak vége, akkor utána meg egy olyan részén, ahol meg ilyen aranypénzeket lehet összeszeregetni. Közben persze lövitek egymást folyamatosan. Tehát ha valaki megöli a ládás csávót, akkor el eléti a ládát, és akkor fölölti. Tehát itt ez a, ez a lényeg ez se egy rossz játékmód, és maga a játék meg úgy néz ki, hogy van, vannak van egész sok karakter benne, és mindegyik más, más tud, és itt nem az van, hogy minélnek van élete, és akkor löved, és akkor ahogy elfogy az élete, meghal, hanem kb. úgy működik, mint ezek a brawler játékok, mint a, én a Smash én... Bros-ban. Igen, igen, meg a brawl hallában, hogy minél többet ütsz valakibe, annál följebb megy egy ilyen méter, tehát itt nem fogy az élete, hanem a sebzését gyűjtik kvázi. És amikor már ér egy szintet, akkor mondjuk megkapja a következő lövést, az így kilti a fenébe. És akkor itt a karakterek azok nem is halnak meg, hanem lényegében kirepülnek a pályáról, vagy hát ott megfogja őket egy ilyen energia mező a pálya szélén, és így visszarepülnek. És ha visszarepül, akkor mehet tovább. Tehát ilyen, lehet, hogy ez egy nagyon gyerekbarátnak szent kis játék, mert hogy így nincs benne vér, nem hal meg senki, csak repülne nagyon ott egy ilyen rajzfilmesen, mint a meg a gyalog a a préli farkosa, vagy nem tudom, lehet, hogy jogották <gül> meg benne a, a fájdalmat. És ugye játék szerintem elég jó, tehát ezek az államok, ahogy össze vannak rakva, a karakterek azok szerintem nagyon jók ki vannak találva, tehát mindegyiknek máshogy működik a még a lövés is. A mozgás az nagyon hasonló, tehát itt öm, olyat tudsz csinálni, hogy van mindegyiknek ilyen tripla ugrása, tehát elugrasz a földről, utána még kétszer tudod a nevegőbe nyomni az ugrást ami egy ilyen játéknál nem árt, mert össze -vissza, meg raki mm -hmm. lehet, sőt, a falon föl tudsz mászni úgy, hogy lövöd a falat ilyen átlósan, és akkor fölfele a földob. Tehát, hogy az, az nagyon benne van a játékban, és tudsz a levegőbe desselni, tehát van egy gomb, ami arra jó, hogy ha azt megnyomod, akkor elkerülöd a felét szágúdó rakétákat. Mondjuk az nem sokat segít, ha éppen hárman lőnek, mert egyszer kikerülsz dolgokat, aztán utána úgy, szétlőnek. <gül> Tehát ez a játékban egyébként visszatérő probléma, hogy nagyon sok a liver, szóval, ha egy olyan csapattal, hogy a másik oldalon értik a dolgokat, és valakit kinyírnak a csapatodból kétszer, aki kilép, De nem 3v2-be fel a mazsolával, hogy akkor hajrá. Igen, nem? nem mondjuk, hát. ez minden játékban probléma, ahol nincs megoldva ez a rendszer. Hát igen, azt is A Discordon néztem, hogy van egy olyan csoport, ahol lehet ezeket jelenteni nem tudom, hogy ezzel bárki csinál-e valamit, hogy csak azért van ott, hogy na nézd meg, most jó, bejelentettük, történni nem fog semmi, de ott be van jelent, éppen, hogy visszavágtam neki, tehát <gül> körülbelül itt tudom elképzelni, hogy tényleg semmi nem történik. És ami miatt a Rage akart lenni ennél a játéknál, hogy ez az ilyének valamilyen szinten ilyen saját címe, mert az elején kírja a játék, amíg betölt, a, tehát jönnek ugye a képernyek, hogy ez a fejlesztés csapat. És ki hogy IE Origins. Tehát, hogy ez egy ilyen, origi, vagy originál, nem tudom. Tehát hogy az a lényeg, hogy az IE külön rá akarta írni, hogy ez ez a miénk, ezt velünk lepacsa. Hát ezt nem az izékre írja rá, bocsi, a, a, amiket ő felkarolt. Tehát, hogy a v a útra is, meg az ilyenekre is volt írva, nem? Hogy az ilyen kisebb... Igen, igen. Hát egy kisebb, kisebb stúdió, de hogy igen. Így, mi rá akarjuk nyalni, hogy, ez, ez, ez, hogy ez ezt miattuk a pénzt, úgyhogy Úgyhogy ez nagyon király, és a legnagyobb vicc, hogy kiött a játék Originre, és ott nem működött. Nagyon sok embernek, tehát köztük nekem is. Még én már nem nagyon sírtam miattam, mert én az 5 eurós leáratásban vettem, amikor ennyi volt az Origin-en, és hogy annyit bőven megért, még úgyis, hogy várni kellett rá egy kicsit. hogy a külön poén az, hogy mire megcsinálták ezt, hogy működjön, addigra a steam is leakciózták 5 euróra, ahol meg még működött. Tehát ez a nevetségesebb a címben, hogy ez. Az IE fizetett egy csomót ennek a fejlesztő csapatnak, hogy az origin jönk ki a játék, ahol aztán nem működik, mert valami olyan bug van benne, tehát az egész elszáll egy Unreal Engine crash-sel. <gül> tehát, hogy így indul, és nem tudsz csinálni semmit. Tehát fórumon utána nézegettem, hogy mi a helyzet, és így olvastam, hogy megjelenés óta ez a bug, ez benne van, tehát akinek előjön, az nem tud vele játszani, nem tud mit csinálni, és így most nemrég egy-két egy hete jött elő, hogy a megoldás lehet az, hogyha letörlöd azokat az ismerőseid, akinek fekete-fehér képe van. És így nézem, de édes hogy van. <laughs> És így írták, hogy hát valaki letörölgette őket, de nem működött, utána még letörölt pár ismerős és aztán elkezdett neki működni. Mondom, hogy aztán érdekes bug. De most az utóbbi időben volt egy pár napja, egy peccs, ahol megcsinálták, hogy hogy működjön. És így, fú, mondom, ez az. Ez hát az. en cserébe meg. steam cserébe meg csó lehet beszerezni, és <gül> uh, ahogy néztem, még augusztus 23-ig, tehát még egy Igen, héten keresztül. És én mindenki felelek uh, felé, mert amúgy meg egy állati szórakoztató játék, viszonylag még egyszerű. Tehát én azt mondom, hogy ezt még lehetne fokozni, te tartalommal, mert most, ha az óvervacsot állítjuk mellé, ami hasonló árcímkével is, operáltalán. Már az alapár a játéknak amúgy úgy 30 euró, amit talán nem kifejezetten érne meg. És mondjuk van benne a játékmód is, hogy tudsz haverokkal közös játékot csinálni, és ez már most benne van, tehát most, hogy majd valamikor belekerül. Meg van maga ez a casual, hogy akkor játszol, és akkor örülsz neki. Meg van benne ranked. És a ranked, azt kérlek szépen, az nem tudom, milyen, mert nem, nem találsz senkit a játékos, <gül> úgyhogy gondolom, nem sokan játszanak rankedot. Volt, akkor é. lehet, hogy már lassan ki fog halni, sajnos. És a, és a fejlődési rendszer az meg érdekes módon ketté van véve, ami valamilyen szinten érthető. Tehát az van, hogy itt a, a karaktereiddel játszol, és akkor vannak nekik ilyen perkjeik, ami itt úgy működik, hogy valami artifektet tudsz betenni. <gül> és akkor ilyen, ilyen passzív képesség, vagy ilyen passzív bónuszokat adnak, hogy mit tudom én. 10%-kal gyorsabban futsz a földön, vagy amikor nagyon lement a HP-d, akkor nem tudom hány százalékkal gyorsabban el tudsz húzni, tehát ilyen, ilyen ilyesmi bónusz, vagy több a sebzésed, vagy tehát egy csomó ilyen perk van, és ezek is szintet lépnek, tehát a százalékos érték az, az növekszik, minél többet játszol egy karakterrel, miközben be van rakirakó ez a, az a perk, és ez külön van Aha. véve, tehát külön lehet csinálni ezt a rankedbe is hogy ott is külön kell fejleszteni. Ez mondjuk amilyen szinten mm -hmm. érthető, hogy nem tudsz a kazooába felhúzott perkekkel menni a rankedbe mert hát azt ott kell megszeregni. Én, én csodálom, hogy a rankedbe miért engedik a perkeket. Tehát azt hittem, hogy ott az pure skill lesz, és akkor nem lesz ilyen. De egyébként lehetett volna ez is, jó. Ja, ja. senki mert mert használja a ranketet, Sok helyen ugye az ilyen dolgokat a... Ja, hát így, így igen, de hát ugye ők ezt nem tudták, hogy nem fogják használni Ugye sok helyen a meg az ilyeneknél ki van tiltva, ugye az Injustice 2-ben is volt ez, mm -hmm. hogy fel tudtad gírálni a, a karaktereidet, de hogyha mentél rankedezni, akkor ott az, azt nem tudtad beaktiválni, mert hogy akkor tényleg csak a, ja, a, az, hogy te a karaktere mit tudsz csinálni. Jó, mondjuk ott azért uh, valamilyen szinten az van, hogy uh, talán ott a Injustice-ból tehet nyitogatni ezeket, úgyhogy a random faktor is elég keményen benne van. Itt meg, itt meg az van, hogy amit fejlesztesz, és amivel játszol, az fejlődik. És akkor csak sokat kell vele játszani a is. Már mondjuk igazából abban tényleg több logika amit te mondasz, hogy a rankődön tényleg ne lehessen semmit, csak ilyen basic karakterekkel tolni. Nem tudom. Vagy talán valamit kitalálnak erre, hogy a rankődön is játszogassanak az emberek, mondjuk. Ugye itt is van ilyen napi küldetések, mert hmm. van az, amit ugye meg lehet ugyanúgy venni minden játékban és viszonylag gyorsan lehet lépegetni, úgyhogy reménykedek benne, hogy még valami 50 nap van belőle vissza, úgyhogy annyi alatt talán megcsinálom. Mert úgy meg egész jó skineket ad benne a karakterekhez, amik így tetszenek. Én azért trukkolok a játéknak, hogy tehát most amíg öt euró, tehát minél többen behúzzák, annál jobb, mert tényleg leülsz, játszol, élvezed, tehát... én nem tudom, tehát ez az 5 euró ennyit bőven megér, Hát meg akkor gondolom még most kell megvenni, mert lehet, hogy egy-két-hét vagy hónap, és akkor nem csak rankedden nem fogsz találni embereket, hanem sem. Hát többfélek én is sajnos én már sok döglött játékot végignéztem, ahogy kileheli leheli lelkét, és így nagyon élveztem, már nem azt, hogy ki hanem olyan, mi lehet, hogy a játékban játszani. Jól, egy kéző és ez az, nem játszik vele senki. Végre. Ez titikusan az, hogy hú, ezt én túlságosan jelszem, tudja hogy két-három hét múlva ez. Mondjuk, én. Uh, hány ilyen hogy... játékról beszéltünk régebben, te úristen. Én remélem, hogy még azért előtte megjátszák azt, hogy mielőtt kilödik az űrbe a forráskódot is a játékból, és soha többet nem nyúlnak hozzá. Azelőtt még egy ilyen free to play meglengetnek, hogy akkor jó, akkor most ingyenes mindenkinek. Szerintem, szerintem simán lesz ingyenes, és amúgy megcsinálhatták volna ezt eredetileg is, úgy, hogy mondjuk a karaktereket fel kell oldani több küldetésed lenne, több, minden szélszar szerezhetnél, és akkor, hogyha mondjuk valaki megvette, az instant megkapja az összes karaktert, meg, meg kap egy két plusz Aha, perket, feljön. amit később én én tudom szerezni, tudom az meg tudsz szerezni. Igen, tehát mint mondjuk a Quake Champions-be ami volt, hogy, hogy ott hogy is a karaktereket kinyitottad. Nekem most a, a Brawl hall az, amivel én párhuzamot tudok vonni. Mert hát az is valamilyen szinten ilyen bonyolós játék, ez a rock mm. csak ugye itt lövöldözni kell egymásra. Ami egyébként, ez az alapötlet szerintem, tök jó, nem is értem, több játék miért nem használja ki ezt, hogy ugye nem HP csíkod van, hanem tényleg ilyen. Ez ilyen 3D-s bonyolós játék, ahol nem bonyolozó, hanem, hanem lövöldözöl. Tök igen. jó, ki van találva, tök jó, működik. És um, mit, mit akartam mondani, várjám hozzá, hogy ide <hállal> Igen, hogy brahma vannak párhuzamos, hogy úgy van megcsinálva, hogy alapból a játék ingyenes kapsz egy pár karaktert, amikkel játszhatsz, és utána játékkal tudod feloldani a többit, vagy azt mondod, hogy kifizetsz 20 eurót, és megkapsz minden karaktert, meg azokat is, amik majd a jövőben megjelennek. Igen. igen. És az így tök jó, mert, mert amúgy a játék jó, ingyen mindenki belekóstolhat, és így játszogat vele, aztán vagy kiolja a karaktereket, mert olyan sokat játszik, vagy azt mondja, hogy ez tök jó játék, én akarok egyből minden karakterre játsz, és így megveszi. Na, ezt, így is, ezt itt is lehetett volna így. Pontosan ugyanígy, ja. ja. Így meg lehetne oldani. De én is azt csinálnám ennél a játéknál, hogy azt mondanám neki, hogy jó, akkor nem 30 euró lesz, hanem 20, akik kifizették azok kapnak valami, nem tudom, milyen. Ugye a játékbeli pénz valamit amit lehet valódi pénzért venni, hogy megdobnám őket egy kisebb összeggel. Meg egy-két, mondjuk egy speciális skin, amit csak uh -huh. ők kapnak meg, senki igen, más. Igen, akik így megvették, igen és akkor azt mondanám, hogy jó, akkor mostantól ingyenes, bár lehet, hogy itt azért csinálták ezt így, mert ugye a karakterek annyira különbözőek, és arra akartak lehet rámenni, hogy tudod, ilyen e -szerű, valamit akarnak, hmm. ó, meg az a jó, hogyha minden karakter ott van egyből, és akkor te tudsz így gyakorolni De hogy de mintha brankolánál most... ez bejött, érted? Meg könyörgöm, a, a siege is ki kell oldani a karaktereket, és az esport e sport igen. és ott is mindegyik különböző. Tehát hogy Csak addig nem mehetsz rankedezni, amíg nincs meg minimum karaktered. Itt is meg lehetett volna ezt csinálni, hogy addig nem mehetsz lehet... rankedezni, amíg nincs meg egy minimum mennyiség. Vag nem, vagy lehet, hogy az van, hogy tudják, hogy túl sok karaktert nem akarnak hozzá kihozni, és akkor már nehezebben tudnák ezt így aladni. Mert amúgy meg a karakterek szerintem nagyon jól meg vannak csinálva, nagyon kreatívak. Tehát van például most nem tudom, hogy fel fogom sorolni, valószínűleg nem, de úgy egy-két érdekesebbet. Hogy például van egy, van egy kis csaj, akinek nem fegyvere van, hanem ilyen három ilyen robotcica drón repket körülött. Ez még elmondva így nagyon furán hangzik, de egyébként de jó pofának néz ki. Három ilyen robotcica repket körülött, és ezeket tudja így kvázi kilőni, hogy azok így megindulnak, amikor lősz. És ahova irányítod az egeret, ott egy ilyen kis lézerpont jelenik, mégis oda mennek. Tehát egy után tudod így irányítani a ezeket a kis, kvázi drónokat, akkor a... van egy képesség, amiben láthatatlan el tud válni, és vagy akkor sebezhetetlen is, tehát, hogy mint amikor a fészbe átmegy a... hogy hívják már... a, a vrét, az apex Igen, igen. Csak itt egy kicsit fura, mert ilyen cicás dolgok repkednek közbe körülötted, és kurva nagyot tudsz ugrani, és nagyon fura zene szól. Egy, de meg a, egy ilyen jobb klikkével meg egy ilyen nagy cicafejet lő ki, ami úgy működik, mint egy fekete lyuk, ami a damage-et el, tehát hogyha azt lövik, akár a te csapatod vagy az ellenfél, akkor így egyre nagyobbra nő is felrobban. Tehát ezt ilyen tök jó ki találva, hogy akkor van egy olyan karakter, ami én csak úgy hívom, hogy a a, a, a vékony mely, mert kávé úgy is működik, meg úgy is néz ki, mint az overwatch mely, hogy van egy ilyen fegyvere, ami igazából itt egy ilyen, egy ilyen szerűség, amivel ilyen charge lövéseket tudsz leadni, mm -hmm. kávé, mint amely. Ez a fagyasztó vizé nincs. Amely, Ép, épp mondani, amely, mert... akartam, hogy azért van a következő kérdésem, mm -hmm. hogy itt is fagyaszt, mert akkor mert... az már tényleg kicsit durva. Nem, nem, nem, itt csak egy sima charge lövés lövést tudsz kiadni, de azzal is pontosan kell, meg van egy grappling hookja, amivel tud mozogni. Mm -hmm. És általában ez van a karaktereknél, hogy van egy valamilyen lövése, amivel hogy lőni kell, és ez tényleg mindenhol, más, mindegyik más, máshogy van megoldva. Meg valamivel így el tud mozogni, mit van egy kis rác, az például dob egy ilyen bombaszerű valamit, amiből ő igazából oda teleportál, ha eldobod és megnyomod megint. Uh -huh. És az egy kicsit robban is, tehát hogy kétféleképpen lehet használni, lehet arra használni, hogy valakit ö, levadász, mert mit 0 nulla HP-a van és utána mész, és van, hogy már a robbanás megöli, meg úgy is lehet használni, hogy téged akarnak kinyíni, és eldobod, és gyorsan elteleportálsz. És amikor egyébként nem lőnek rá egy darabig, akkor ez a, ez a sebzésméter, vagy miért a tököm, ez is szépen visszacsökken. Ja, tehát ezek a folyamatosan sebeznek. Tehát el lehet menekülni előle, hogyha éppen nem figyelnek rád, hogy valami. Mondom, egész egész jó játék, meg ez a 3V3 is úgy, ahogy bejön. Amit még ráhatnának bele, szerintem is jó tenni neki az egy ilyen 1V1-es valami, meg az erre kihelyezett pályák. Uh -huh. Ugye a Brawl is az van, hogy elvileg van menne free for all, alapjáraton, talán a verseny mód az a 2v2, de hogy lehet benne egy v 1 is bőven. Most pont, pont valami bajnokság ment múlt éjjel, vagy a hajnalban. Brawl Hallából aztán azt nézegettem egy darabig, és tényleg az a játék ilyen szempontból így hasonlít rá, hogy egy esemzés így működik, aztán én tudom mindenkinek ajánlani, nézzetek rá, amíg még 5 euró, aztán utána után temessük együtt, <gül> vagy nem tudom. <gül> vagy amíg 5 vagy euró hátra megveszik annyian, hogy, hogy jó lesz. Mondjuk így, vagy hát, hát 30-sorban leárazva. Azt, azt mondják, hogy akkor free-to-play. Bár az, az, az, az a baj, hogy én nem tudom, de néhány fejlesztőcsapat, hiába, hogy a játék az jó működne free-to-play modellben, inkább azt mondják, hogy jó, akkor hagyjuk. És akkor hogy magára hagyják a játékot. Hát meglátjuk hogy mi lesz. Még, még, ja. még lehet, hogy ez az 5 eurós leárazás tényleg lehel bele egy kis életet a játékba. Meg a később, ha free to lesz, akkor még hogy alakul. Ja, már ha lesz. Ha lesz, én Igen, -egy -egy -egy -egy -egy el vagyok vele. Az első szezonban kifarmolom a dolgokat, mert a játékot élvezem, viszont gyorsan lehet lépegetni a szinteket, meg meg egy csomó skin van benne, amit játékbeli pénzért ki tudsz oldani. Tehát lényegében szinte minden mert úgy működik a játék, hogy ugye, nagyjából, mint az Apex, hogy van egy ilyen szezonális shop, hogy akkor most ezeket meg tudod venni, és akkor az nem tudom, pár naponta változik talán, hogy, hogy mit lehet megvenni, és egyetlen dolog van, ami egy ilyen legendary skin, az csak valódi pénzért lehető vehető meg, vagy a passból kifarmolt, mert ott is lehet kapni uh -huh. ilyen kredit. Aztán azt, azt máshogy nem lehet szerezni, de az csak egy legendary skin, a többit azt hiszem, meg lehet játékbeli pontokból venni. Úgyhogy azt mondom, hogy nem annyira lehúzós jelenleg ez a modell, nyilván még nem free-to-play, nem tudom, ha egyáltalán terveznek ilyet csinálni, bár jelenleg úgy tudom, hogy nem. De ha terveznek, akkor, akkor mi fog itt változni? Mert az, hogy a free-to-play-t is nagyon el lehet cseszni. Jó, ja, persze, persze. hát, hogy lesz-e egyáltalán, tehát még, még az is kérdéses, ugye. Én egy csak rá, szerintem tök jó játék. Ha Twitch-en ránéztek, hogy magyar streamer játszik-e vele, az elt, hogy én leszek, tehát így el tudom, hogy nem játszik volna túl sok ember, mert mert majd később beszélünk róla, a Fall Guys, tehát hogy azt az, az játszik valamiért szinte mindenki mostanában, de de ennyit tudok mondani a Raküt Arénáról, kerem kapcsolja ki. <gül> <gül> ja, úgyhogy ennyi róla. Nem tudom, neked úgy vettem észre, hogy nem jött meg hozzá a kedved, pedig már kint van Steamen is. Igen, Igen. elmegy mondom őszintén, hogy öt itt gondolkodok rajta, de valahogy a, valahogy a játék nem jön be nekem, tehát hogy de vagy, miért? nem tudom, nem tudom, olyan kis, olyan kis, olyan kis semmi tűnik. De aztán majd lehet, hogy még, hát, figyelj. még figyelj, még egy hétig le van árazva, én még lehet, hogy töröm rajta fejemet. Pont, pont azért mondogatom most a Fall hogy na, az a játék az egy üveggolyó egy bottal lögdösve ehhez a játékhoz képest. Tehát, hogy. És, és az is 20 euróért megy, és veszik, mint a cukrot és játszanak vele. Jó, mert az vicces. A rocket arénában meg 5 euróért nem szeretnének. Jó, de a Fall -ba van stílus, a rocket meg, meg nincs. Abba is van. Van Abba benne, is van. persze van, csak, csak mégsem olyan. Megvan a megvan maga, kis, maga kis, uh, izé, kis kis stílusa, meg a kis, kis izé, hangulata. Van egy karakter, az például úgy hívják, hogy Boone enzik, és az igaz a Bunnak a, a vállán ül egy ilyen, egy ilyen sárkánygyík, dinoszaurusz valami. És úgy is harcolnak egyébként, hogy amikor a bún ugrik kettőt, és céloz, akkor a levegőben kicsit megáll, és addig a sárkánygyík így repülés viszi. <gül> Meg ilyenek a mozgásai kis kb., hogy így össze, összedolgoznak. Sőt, amikor az elején kiválasztod a karaktert, akkor ilyen ökölpacsiznak ketten, amit <gül> <gül> És ilyen, nem tudom, én bírom a karaktereketben, ezt nagyon össze vannak rakva. Oké, van, van ebbe is szerintem kreativit. De azt azért hozzá kell tenni, így előjáróban a Fall de majd azt a végén beszéljük meg, hogy az egy cuki játék. Tehát, hát ezt mondom, van stílus. Ja, kitolták, kitolták a cukisrágot így a... Tudod, nem, ne fullba a kretént, szól a mondás, de a ne nyomd fullba cukit, az nem igaz, mert az, az, az működik, a fullba cuki, az megy. <gül> Jó. De, amúgy az a é. baj, szerintem a Rakét a hatalmas hátrányal indul azért, mert az ijé adta ki, és, és, és manapság az ét utálják mint a szart. Szóval... Meg valahogy szerintem a marketing kampányokat cseszik el az IA nél Nagyon, tehát ott a én ha vannak is jó fejlesztők, akik mondjuk képtelenek megcsinálni, hogy az iljész. Irentre működjen a játék két hónap, nem tudom, mikor adták ki. Úgy maga a játék viszont szórakoztató, és ugye a marketingesek meg nem tudják rendesen adni őket, vagy nem tudom. Én Egyébként sokat gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni a Rokitarénából, vagy mit csinált a Guys, amit a Rokitaréna nem, vagy tehát egy... nem tudom. Lehet, hogy kénevel egy nagyon nagyon cuki karakter, amivel lehet adni, tudod így. Amiből mémeket lehet csinálni. Egyébként manapság ez a lényeg. Amiből mémet lehet csinálni, az gyakorlatilag ingyen reklámkampályt kap. Ennyi. Mémeket kell gyártani. Ezt, ezt kell. Most meg is tudom. Hát, ahogy is mondtam a receptet, Köszönöm. Igen, vagy, mévek, vagy mémeket, vagy pedig Marvel szereplők szkinnyei, vagy DC szereplők skinnyei. Tehát ez a két lehetőséged van. Ja, az is működik. Hát a Fortnite-nál, mondjuk az amúgy is megy, de igen. Ó, a Fortnite, igen. Ó, na. Remek, remek átkötés már. Kököpen. És ezt, ezt úgy kötöttem át, hogy fogalmam nem voltam, amúgy, most pont nem néztem, <gül> hogy mi lesz a következő. A következő hírünkön gondolkoztam, hogy erre hogy fogunk -e rátérni, de megoldottad is módon. Pedig az, hogy az Epic beperelt az Apple-t, és azóta ebbe a buliba már beszállt a Google is. És ez úgy kezdődött egyébként, hogy az epik van ez a Fortnite nevű játéka, amit tudod tanult kollégám itt felvezetett az előbb. Na, ja, azt csinálták, hogy ugye az Epic megelégelte azt, hogy 30%-ot az Apple minden kifizetésből leszed. Úgyhogy a játékon belül elkezdték árulni a saját ö, zsebükre ezt a vagy hívják ott V-Box-nak? Ugye ezt teljesen az Apple-t megkerülve kezdték el így árulni, és erre az Apple azt mondta, hogy hát bozs, de ez itt. Ez itt nem mehet, és az egész játékot letiltották az App Store-ba. És őket követte is a Google utána, bár azt hiszem, hogy előtte még az volt, hogy az Epik azt mondta, hogy jó, akkor ti ezt csináljátok, mi beperlünk titeket. Igen, igen előtte volt, utána... és utána jelentette be az Android utána... is, hogy. Aha, és utána a Google. Is onnan, jelent, is, onnan is onnan is viszlátva. És én ezt, ezt a pert nem egészen érzem, hát nem is tudom, korrektnek, vagy. De ugye, te. Most az van, hogy az apple van egy saját sztorja, és ott árul játékokat. Na most maga a, ugye a Fortnite az ingyenes, tehát kvázi az Apple Store, az a Fortnite-nak nem egy ilyen piactér, hanem kvázi szolgáltatás. Igen. Amit igénybe vesz, tehát valahol egy szolgáltatásért, tehát valamit árulsz is, vagy, vagy valami, azért általában szokás fizetni. Tehát ez, ez nem egy ilyen előjog, hanem nem, nem az van, hogyha én csináltam egy játékot, már pedig az Apple köteles azt a játékot az én feltételeim szerint kirakni az ő sztóriába. Hát ez nem így működik. Tehát az az apple ő csinálta, ő mondja meg, hogy mennyit csíple, ő azt mondja, hogy 70%-ot csíple, akkor annyit csíple. Nyilván a 30 nem kevés, de nem tudom, azt hiszem a, a Steam az, az durvábban megsarcolja ezeket, nem? Az, az valami 30%-ra. 30 vagy ők is 30-ban? Én, én 30-ra emlékszem, igen, vagy mm -hmm. valami 20 van, valamennyi, vagy ilyesmi, és ugye ez alá ment az EPIC, mm -hmm. 10 valamennyivel, 12-vel talán valahogy így. De a lényeg az, hogy ez így működik, hogy mindenhol meg kell fizetni a, a magának a szolgáltatásnak a, a díját, hogy te használod azt a stort. Igen. Meg, a, meg ugye az, a telefon is az repülőnek lássa, még a hardware is a sajátja. Tehát, hogy lefejleszt egy telefont, meg lefejleszt egy sztort, meg minden, és akkor abból az EPIC azt mondja, hogy há bosz, de én beperellek téged, ha ezt én nem használhatom ingyen, tehát ezt nem, nem is értem a dolgot. Kíváncsi összek egyébként ennek, mi lesz a vége. Mert az a durva, ha az Epic megnyeri ezt a pert, akkor az kiterjedhet ki mindenhova. Mert ha megnézed mindenhol ez a, ez a menete az ilyen szoftverek árusításának, hogy a, a Steam-en, tehát mindenhol, ez van, hogy fizetni kell, ha te ezeket használod. Igen. És most ha azt mondja a valami bíróság, hogy az epiknek van igaza, akkor ez így végig söpörhet ilyen dominóként az egész játékiporó, hogy itt most. Úgy, nyilván nem mondja azt, hogy jó, akkor használjátok ingyen, hanem mit tudom én, mérsékeli az árat. Ez, ez a legtöbb szerint, amit az EPIK elérhet. De amúgy itt nem fogják nekik azt mondani, hogy igazuk van. Tehát, hogy itt, itt ezt az EPIK, ezt nem nyerheti meg. Tehát, hogy, hogy egy, egy olyan rendszerbe állt bele teljes fapofával, ami ami mindenkire vonatkozik, és mindenki Igen. így olja meg. Ahogy mondtad is, hogy ez, ez a rendszer, tehát hogyha, hogyha ez így van kitalálva, és ez le van írva szerződésbe, és amikor fölmentek oda, akkor szerintem fixen aláírták meg mindent. Tehát ők ezt tudták, nem mondhatják azt, Igen. hogy átlettek baszva, vagy akármi. Igen. És e, ebből, ebből biztos, hogy nem fog kijönni győztesen az epik. Ja, és jaj. teljesen jogosan hozzáteszem, tehát hogy, és ez nem csak az Apple-nél van így, hanem nyilván az összes többi store Egyébként az lehet, hogy csak marketing, ez az egész per, tehát hogy azért hozták ki, hogy még több figyelmet kapjanak, vagy én nem tudom. De, mert ha belegondolsz, ezért perre menni, egy per nem olcsó, főleg, hogy ilyen nagyobb cégek csapnak össze mindenféle sztárügyvédekkel, meg minden, hogy így ekkora pénzek lehetnek ebbe basszus. De Abba, most gyerekek dobálják bele a pénzt a fortnite ba Jó, de most, most érted, tehát a, a Fortnite megy perre ebb, ebb, ebből ezért. Tehát, hogy pont azok, akik annyi pénzt beszednek, mint az állat. Ja. Tehát, hogy én értem, hogy nem mindegy, hogy hány százalékot veszel le a v ból de akkor is annyi pénz folyik be a Fortnite-on keresztül, hogy az elképesztő. Most mi afra nem jó, tök de mindegy. Mondod, de hogy az annyi pénznek ők csak a 70%-át kapják meg. Ja, mondjuk jó, lehet, hogy akkor úgy vannak vele, hogy nem mindegy, hogy két milliárd vagy két és fél milliárd, de. Mi, szart, mi szartuk a Fortnite-ot, még az összes V-max-zó járó pénzt. Ja, igen. Nem mondjuk, kíváncsi, hogy ezt hogy fogják megoldani. Ö, mert ugye Steven úgy szokott lenni, hogy a rendszer, hogy megveheted a, a fizetőeszközt ugyanúgy, Steamen keresztül, uh -huh. kicsit más áron, de megveheted, és az ugye befolyik hozzájuk. De például, hogy mondjuk a FIFA-nál, meg az ilyeneknél, uh -huh. hogy fogják megoldani. De szerintem úgy, mint a. Többi Tehát Pont múltkor néztük, a... te mm. mondtad, hogy a Rage 2 le van akciózva, és hogy én is ránéztem, mondja, mert amint is meg akarom venni azt a játékot, és hogy nem lehet a DLC-ket megvenni, mert a DLC-ket ingamesobba lehet megvenni, ja. amiért pontokat kell venned Steam-en, vagy magába az ingamesobba. Tehát, hogy azt te eldöntheted már, hogy hol akarod ja, venni. Hát ott is vannak DLC-k, és azt így lehet megvenni. És azt csak a belülről a játékon belül tudod megvenni. Tehát van egy complete edition, abban ben van egy DLC, de kettő DLC-je van. működnek. Vipax a belül tud megvenni, de a maga a kifizetés az az Apple Store-on keresztül. Igen, de, most most hogy ez minden fejlesztőre, minden kiadóra ugyanúgy vonatkozik minden platformon. Tehát, hogy ezt ez nem most találták ki, ez már így működik régóta. Ezért mondom, hogy szerintem az Epic ezt nem nyerheti meg. Igen. Vagy ha az ezt az megnyeri, azért... akkor meg fogalmam sincs, hogy mi lesz a jövőben, mert akkor ez tényleg, ahogy te is mondtad, ez minden hatással lehet, mert akkor körülbelül az egész rendszert lát kell alakítani. Mondjuk Androidon annyi a különbség eh, itt, hogy ott más forrásból is tudsz feltelepíteni programokat a telefonra. Ez Apple-nél nem. Hát az apple nem ott, csak hát a, a, a, a, a saját forrból, igen. De például most a Hearthstone jutott eszembe, hogy meg tudod csinálni azt, hogy a Hearthstone-t feltelepíted úgy, hogy mondjuk a azt hiszem, az Amazonnak is van egy ilyen App Store muszerűsége. És Haarstan az ingyenes, tehát fel tudod telepíteni onnan is, és meg tudod oldani azt, hogy ott veszed az Amazonon a, a kártyákat, a játékba. És volt is egyébként ilyen, hogy ott marha, marhára volt akciózva valami, valami kártya. Uh -huh. És ugye az úgy működik, hogy van egy akontod, és a pc mindenhol ugyanazzal a be. Tehát most csinálsz egy egy akkontot az Amazonra letöltöd ott a játékot, és ott veszed meg a kártyát, azok a kártyák mindenhol meg lesznek, minden mm -hmm. platformon. Ott, ott megérte azt csinálni, úgyhogy elvileg az, én nem is értem egyébként, hogy akkor a google lel mi a problémájuk, mert akkor csinálják meg így. Hogy akkor mit tudom én, felteszünk egy klienst mi, és akkor mit tudom én, innen töltheted le, és csak rá kell böknöd, ráböksz, és akkor... Letölti az androidos telefonra a, a játékot. Tehát, el, elvideg, elvileg ez most is megoldható, így, meg szerintem működik is. Uh -huh. Csak annyi nyilván, hogyha az app, -nek app Store-ból, vagy nem tudom, hogy hívják, a Google Play Store-ból, igen, töltöd le a játékot, akkor, akkor az ottani, vagy nem tudom, tehát az a lényeg, hogy ott ők is meg, megsarcolják. És ugye az Epik ott is belerondított. Mondjuk maga ez a harc egyébként vicces, hogy az Epik uh, konkrétan csinált egy reklámfilmet, ami az apple az 1984-es reklámfilmjét, hát kb. másolja le, tehát így arra hajaz, az apple volt egy ilyen reklámfilmja annó, ott még a számítógép piacot az IBM uralta, és akkor az Apple úgy döntött, hogy ők úgy törnek be, hogy csinálnak egy ilyen, egy ilyen reklámot, ami így bemutatja, hogy most milyen, milyen rossz ez a rendszer, tehát mindenki ott ül és néz egy kurva nagy tévét, ahová egy futó berohan, és bedob egy nagy kalapácsot. És ugyanezt csinálta meg most az epik ezt a reklámot, ahol egy Fortnite karakter befut, és egy unikornisos kalapácsot, vagy nem tudom, itt bedoba az éppen képernyőn beszélő, beleharapott alma, amiből kiáll egy ilyen féreg. Nyilvánvalóan ezt az epült akarta szimbolizálni. De ez a... Maga, maga a harc elég szórakoztató, még hogyha... Hogy igen, igen. Hát ez, ez, ez, ez, amikor két hülye vitatkozik, kicsit, kicsit ilyen, ilyen kategóriát, tudom ezt. Egy, tényleg, Na, kell, minden mindenért ja, igen, és, igen. És egyébként a per alapja az az, hogy uh, talán, talán monopólium itt is. Tehát most a monopóliumra mennek rá egy csomó, minden. csomó mindenki. Azt hiszem a, a, a Facebookot is kezdték ezzel kóstolgatni, hogy mi az, hogy monopóliuma van, ami egyébként nagy fasság, mert közösségi oldalakból van, Annyi, mint igen a csillag. De hát Facebook volt csak egy. Hát Facebook volt <gül> egy ennyi, érted? Hát igen. Tehát, hogy a, a mit tudom én, a milkacsokinak monopólium van, a milkacsokira bazd meg, mert csak ők gyárthatnak, mindenki gyárthatnak itt, amilyet akar, érted? De milkacsokin csak ők, igen. Tehát hogy mindenre, a úgy minden minden monopólium. Há, cég én cég nem át, tudom, az, az a baj, most már divat lett a, a világban az, hogy mindenbe belekötünk, mert semmivel nem értünk igen. egyet, és ebből már olyan, olyan hülyeségek jönnek ki, hogy az, az elképesztő. Hát jó, majd meglátjuk, éve, hogy, hogy mit ítélnek. Nem, itt majd talán hoznak egy értelmes törvényt, egy precedenst arra, hogy itt mi történik, hogy ez nem monopólium, hanem basszus így működik. Ez, ez egy szolgáltatás, szolgáltatási díj van. A más nem, akkor pár ügyvéd majd átírja az Apple, meg a Google-ös szerződéseket, hogy ott nem tudom, ne azt írják, hogy kis nyúl, hanem azt, hogy nagy nyúl, és <síl> akkor <Csak oké ez. síl> a szerződésben oda van írva, nem látom, Tehát, hogy... Érted? És akkor tudnak erre a perre majd hivatkozni, igen. Látod. ebben a, a törvényben meghatározott módon mi így ezt, neked meg van. Úgyhogy nem mehetsz, nem terelhetsz minket megint. De így tényleg, tényleg érdekes, hogy mit csinál az Epik mostanában. Kicsit elpofátsanodtak. Vagy lehet, hogy a jövő az lesz, hogy ebben ebbe mondjuk elég durva így belegondolni. Azt mondják, hogy jó, akkor kiadom mi is egy telefont. És akkor mi szórunk lesz, mit csinálunk telefont? Hát, hát hány, gyerek, hány gyerek fog otthon nyafogni olyan telefonért, basszus? Jó, ez, ez, ez lehet. Hány telefont meg akarok anyu. Jó, hogy most nézem, bocsánat, csak így, már a következő témával kapcsolatban itt megnyitottam egy oldalt. Jó, és, is rá, és, és a, a, a Bandősztárs, ja, ja bocs, a Fanatikál oldalán mm. a mai napig Bandősztársnak írom be, de teljesen mindegy. Ott, ott is le van árazva az NBA 2K20. Én is felejtettem. Ja, értem. Na, hát látod, nekem meg még mindig ez van bennem, és azt kezdem el írni, és úgy dobja ki. Na, pedig ott is le van árazva az NBA 2K20. Kemény 4 euróra, ről De most uh -huh. csak így héttel ja. ránéztem. A de, nem, de nem ezt kapcsolatban akartam, úgyhogy. És az már nem ilyen izés, hogy csak megadott példányszámú számú van, hanem itt elvegyed. Nem, ezt, ezt veheted. Vegyed, Hát gondolom lehet, hogy egy idő után elfogy, de, de nincs ideírva ilyen csík, vagy ilyesmi, mennyi van belőle. Nagyon durva amúgy. Igen, nagyon leárasztál. Még, még jelenleg ez a legújabb. En, en Igen, még egy, még egy hónapig. Na jó van. Akkor viszont, ha már vándősztársz, akkor itt van egy ilyen kis csomag. Ja, ja, Ja, fanatica, jó, oké. Okay. Ezt nem fogom lemosni magamról soha. Ilyen adventure bandül, ahova ki tudod magadnak válogatni a cuccokat, hogyha három játékot választasz, az 2 euró, 5 játék az 3 euró, 7 játék meg 4 euro. És uh, itt pont volt a Szibéria 3, az nem volt meg nekem, meg a Lushözből a 2, meg a 3, de itt van az 1 egy is egyébként, mm. meg a Szibériákból is. Én és ezeket kiválasztottam is. És, és annak idején kiátszottam a Lushz 1 ami egy ilyen tök jó kis kalandjáték, ahol ugye a sátán gyermekével kell embereket ölni, és ez rohadt jó téma, tehát egy elborult fasság, imádom. És kíváncoltam, hogy milyen a kettő meg a három, mert azt hallottam, hogy szarok. És úgyhogy meg lett a kettő meg a három, kipróbáltam először ugye a kettőt, ami hát kicsit, tehát az a baj a kettő és meg a háromra is igaz, hogy fura, mert mind a két játék több akart lenni, mint az első, több is lett, mind a kettő szerintem rosszabb lett de mégis élveztem, tehát hogy, hogy a kettő az inkább ilyen sandbox-szerű, nagyobb pályákat mozgat, és az egyben meg volt kötve a kezed, hogy bizonyos embereket hogy tudsz megölni, mert be voltak rakva egy helyzetbe, tehát az tipikus kalandjáték uh -huh. volt. Ott, ott nem nagyon tudtam máshogy csinálni, tehát hogyha ott a fejlesztők azt találták ki, hogy a csávónak zongora kell, hogy a fejére essen, akkor ott azt máshogy nem, fogta, nem tudtad volna megölni, akárhogy próbálkozott. Itt a kettőben megoldották azt, hogy van egy hatalmas idézőese játszótér, egy elmegyógyintézet, meg egy város, és kórház, és, és ott kell a különböző szinteken ledarálni az embereket, meg megcsinálni egy-két küldetést. Tehát ilyen, ilyen tényleg ilyen nyitott a világú lett, és ott már bárhogy megölheted őket, tehát megmérgezheted, felrobbanthatod, áramot vezethetsz beléjük, ők, kidobhatod őket a lift ablakon, vagy a, vagy a lift aknába, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon jól ki lett viszont a játék maga az egy rakás szart. Tehát, hogy hogy optimalizálatlan, szaggat, mint a fos, de tényleg borzalmasan, és a kedvencem, hogy a, hogy a hád magának, a, amit te látsz belőle, az egyszerűen kurva zavaró. Tehát akár mire ráviszed az egeret, öt dolgot ír ki vele kapcsolatban, fekete háttérrel, fehér betűkkel, hogy most azzal te mit tudsz csinálni, milyen gombbal, és én ezt értem meg tök jó, de amikor mondjuk Öt hulla van egy kupacban, és van benne három kulcs, amit ki akarsz venni, és az istenek se sikerül, mert nem azt jelöli ki, hanem azokat a rohadt hullákat, és ott kell vele szerencsétlenkedned. azon ami borzalmas. Én ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolták meg, úgy is néz ki, mint az okd -k. Cserébe tök jól meg lehet az embereket, tényleg nagyon vicces. De, de mondom, inkább több a probléma, mint, mint nem. De még így is egy ilyen tök élvezhető. a félre tudod tenni, hogy mennyi hülyeség van a játékban akkor, akkor egy nagyon élvezhető kis játék, a maga módján, főleg ha, így... Ha félre tenni, ez egy szarjáték, akkor jó játék. Akkor, akkor, akkor jól fog szórakozni. És akkor jó játék. De meg ennyi pénzért nem vészes. Tehát azt mondom, hogyha három euróért be lehet húzni a 1 egy, 3 at úgy még akár ajánlható is. De tényleg a kettő az gyengébb lett ebből a szempontból. Az egy az jobban össze van rakva, de a kettőben sokkal több a lehetőséged. És erre jön rá a három ami meg még nagyobbat álmodott, mert az tényleg sandbox, mert kapsz egy egybefüggő várost, ami borzalmasan néz ki, akad. Én még ilyet nem láttam. Tehát, hogy átvezető animáció alatt tölt be a háznak a belseje. De úgy, hogy beszélgetnek az emberek, és egyszer csak fölbukkan egy szék, aztán egy szekrény, aztán egy lámpa. Volt olyan, hogy bementem egy házba, mert ö, át lehet itt már alakulni hollóvá, és lehet repülni, és miközben repülsz, akad a játék, mint a borzalom, mert ugye tölti be folyamatosan a területet. De az már engine ez erre nem képes. Kell tenni. Ez, kell tenni, ez, ez, tenni. Ez, ez szerintem nem azon múlt. Van egy olyan sannagyanom, hogy ez, ez nem azon múlt. És leszálltam egy ház elé, hova bementem, mert nem volt ajtó, de amúgy volt ajtó, csak az később töltötte be. Úgyhogy kijönni még már Jó. nem tudtam, úgyhogy kezdhettem elő az Jó, egész várján, fejezetet. Nem én nem Igen. Mentent, Csak aztán betöltött mintent, mindent? Igen. Kiönni meg nem tudtam, úgyhogy kezdhettem újra az egészet. Meg amúgy is rengeteg gémbérik ingbák van a játékban, a, a kettőbe és meg a háromba is. Tehát a kettőbe a kedvencem, hogy, hogy vannak ugye különböző mentek meg különböző dolgok, ezért próbáltam azt, hogy több bizonyos embereket máshogy is megöltem. Elmentettem a játékot, hogy mielőtt megölöm a következő turnust, visszatudjam tölteni, hogyha mást is akarok csinálni, vagy megnézem, hogy egyáltalán működik-e, vagy megölnek. És utána, amikor megölnek, akkor az autó szévet tölti vissza, amik mondjuk korábban volt 20 perccel, és amikor te visszatöltöd a saját mentésedet, az az autó szév lett. De az összes korábbi saját mentésed az autó szév lett. Tehát folyamatosan felülírta, ha az meghaltál, hiába mentetted el, semmit nem értél vele. A másik kedvencem, ezt még gyorsan csak elmondom a töltésre, hogy olyan vették azt, hogy autó. Az, igen. Minden, Ez itt minden az autó. Ez, de lehetett volna olni szív is, mert tényleg semmi más nem lehet használni, csak azt az egyet. És a kedvencem még a három kapcsán az, hogy jó, lehet, hogy tényleg itt az SSD segítene, de hogy az elején 5 percet nézem a fekete képernyőt úgy, hogy közben átvált a játékra. Tehát, hogy lát, tehát azt képzeld el, hogy tölti a játék, látom, hogy forog az a pentagram a bal felső sarokban. Eltűnik, bejön a karakter meg a meg az egérjelző, de nem tudok mozogni. Aztán hirtelen megint fekete képen jön, megint tölt 20 másodpercet, utána megnézek egy videót, utána megint tölt 30 másodpercet, utána a fekete képből bejön a szoba, ahol már elkezdhetek mozogni, és ahogy megmozdulok, arré megyek egy-két métert, megint fekete képen és megint tölt. És ezt mindig eljátsza a játék, borzalmas. De még, de még ezt is lehetett élvezni, mert amúgy rengeteg easter van a játékban meg minden, de ez már nagyon katasztrófában összerakva, és az a poén, hogy ezt a Unity engine-nel csinálták. Tehát, hogy ez nem egy ilyen jó, hát nyilván belenyúltak a Unity engine-be, hogy nekik jó legyen, de az egy, az még nem volt egy ilyen katasztrófa ebből a szempontból, de az egyhez képest a kettő meg a három az egy olyan tákolmány, hogy szinte játszhatatlan, sajnos. Pedig amúgy jó pofa, mind a három, tehát az, az mondjuk tényleg tök jó, hogy ilyen hitmen módjára ölöd az embereket, úgyhogy nem kell nézned semmit, nem kell bújdosnod, vannak területek, ahova nem mehetsz be, de azt is köből leszarják, mert hogyha kifutszolnak, akkor már elfelejtik, hogy mi történt, akkor a hullákat meglátják, akkor bepánikolnak, elfutnak két szobával arrébb már, mintha mi sem történt volna, tehát hogy simán ki lehet játszani a mesterséges intelligenciát, de aki szereti az ilyen elborult hülyeségeket, és tényleg el tudja viselni azt, hogyha a játék néha ellene dolgozik, akkor azoknak tudom ajánlani, mert ilyen jó bof a hülyeség. Masternek tűnik. Hát azt közök azért nem találtam. mondom. Közöngy is ezt a bundle-t, vannak még ebben. Annyira sok jó cucok nincsenek benne, sajnos. Igen. A, a Sibéria 3-at akartam, mert az 1-2 megvolt nekem, vagy megvan nekem, és azokat én nagyon szerettem. Mondjuk a 3 kapcsán hallottam, hogy az is egy borzalmas szar lett. Meg ugye a Lusus 1-2, vagy az 1 meg volt, és akkor mondom, jó legyen meg az egész sorozat, mert az 1-et azt Hát, ez hát van csak az egy meg, de sosem játszottam vele. Úgyhogy... Ami ah, nem rossz játék az egy, az, az nagyon össze van rakva. Igen, jó vannak még itt benne. Hát, ez inkább ilyen kaland, kaland de... dolgok, uh -huh. úgyhogy... De mondom, te választod ki, hogy mit akarsz, meg ugye nem muszáj hármat, hanem többet is lehet, akár... Jók ezek a kalandolok egyébként, hogy te Igen. válogatod, hogy mit akarsz, csak általában nincsen benne túl sok olyan játék, ami az embernek. Hát ide, ide sokszor a maradékot bele, ami még legalábbis szerintem, ami korábbi bándölőkből megmaradt, vagy ilyesmi, és akkor berakják, hogy tudod válogatni. Legalábbis én ezt így képzelem el. De hogyha már bándül, és beszéltünk erről, akkor meg kell említeni az új Humble montlit, ami 12 játékot ad, 12 pickkel, hogyha klasszik előfizetésed van, és amúgy jó játékok vannak a csomagban. Ö Korábban a vámpírt is felírtam, de aztán kitöröltem, mert még csak pár órát játszottam vele, de rohadtul tetszik a játék. Nem tudom, kipróbálta-e? De... Nem, nem, még nem néztem. Annyit mondok, hogy nagyjából egy óra játékmenetet húztam el négy órára, mert minden sarokba benéztem, mindenkivel beszéltem mindenről, és, és én nagyon-nagyon szeretem ezeket a játékokat, én nagyon élvezem. Ennyire minden lehet fedezni. Meg tetszik ez a kicsit ilyen dark souls-os megvalósítás a harcrendszerrel, de közben meg aránylag azért kicsit könnyebb, legalábbis most még az elején nem tudom, hogy később bekeményít a játék, közepes nehézségi szinten, de, de, de most még elég könnyen meg lehet oldani a harcokat, de na mindegy, de hogy a, arról majd később, majd hogyha, es, majd, hogyha egyszer végzek vele, viszont amit kiátszottam, az a Call of Cthulhu, ami szinténben van a Montliban, és a korábban... nem hallottam jókat. Lehet hát tényleg, igen, az hideget, meleget kapott annak idején, hogy, hát, hogy ez abszolút nem méltó a címéhez, meg hogy ez egy ilyen garázsprojekt, és látszik is rajta. És megmondom őszintén, ezt, ez, ez teljesen így van. Tehát, hogy látszik, hogy egy olyan fejlesztő csapat csinálta, aki azért néha küzd a minőséggel. De így, hogy így lett meg, szerintem egy tök jó pofa ami egy ilyen nyomozós kaland, ként indul, aztán lesz benne ilyen horroros, amnézás bujkálás, és közben lesz benne harcrendszer is, meg többféle befejezéssel, meg, meg rengeteg ilyen, ilyen kutulumítosszos dologgal, tehát hogy hát. nagyon jól meg van csinálva. A grafika az ilyen felemás, én meg szerintem körülbelül már tíz éve nem találkoztam olyannal egy játékban, hogy ha egy bizonyos pályán egy bizonyos szögbe nézel, akkor szakad, mint az ökör, akármit csinálsz, és hogyha a másik irányba, akkor meg nem, és ez addig van, amíg azon a pályarészen tartózkodsz, úgyhogy ez kicsit kellemetlen. De látom a hibáit a játéknak, de ennek ellenére is ajánlom, hogyha valaki olcsón be tudja szerezni, de ezt ilyen 40-60 euróért simán el tudom képzelni, hogy ez csalódás, mert, mert tényleg látszik rajt, hogy ez, ez ilyen B kategória. Vagyik nézem most itt pont az Éta, a Humblun, és amúgy egész jó pontokat kapott például az IGN-en, meg a GameStar, meg ilyen. Igen, de sokkal lehúzták annak idején, vagy nem, vagy nem lehúzták, csak így, tehát, hogy beharangozták, és amúgy egy ilyen 10-15 órás kaland, mondom többféle befejezéssel, kicsit, hát ilyen, ilyen furcsa grafikával, meg van egy-két dolog, ami kicsit érdekesen működik benne, tehát van benne egy fejlődési rendszer, ami, ami nem nagyon mondja meg, hogy, hogy mivel mit fogsz te később változtatni, akkor a, a zárfertőlés az úgy működik, hogy van egy skill amivel zárakat tudsz feltörni, de hogyha egy zárat megpróbálsz feltörni, és nem sikerül, azt amúgy tök szerűen dönti el a, a karakter, hogy tehát nincs mini játék, hanem rányomsz a zárra, megpróbálja. Ha nem sikerül, onnantól kezdve, azt az ajtót nem fogod tudni kinyitni. De soha. Többet. Később. Csak hogyha kulcsot szerzel hozzá, de szerintem a, az ilyen lakatos ajtóknak a 80%-ához nincs is kulcs, viszont Ahova be tudsz menni, oda, a, oda alapszkillekkel is be tudsz menni, tehát nincs az, hogy megakadsz a sztoriban. Vagy ilyesmi. Mm -hmm. Meg van hát rengeteg meg döntésed. Hát igen, hogy mondjuk nem szerzem meg egy, egy fontosabb dokumentumot, de rengeteg ugye befejezés van, rengeteg döntési lehetőséged van, akkor emberek mellett meghalhatnak, megőrülhetnek, meg, meg, meg a sztori is tök érdekes, mondom, úgyhogy, úgyhogy én, én, aki szereti az ilyen nyomozós dolgok, kicsit olyan, mint a mint a, mint a régebbi Sherlock Holmes játékok, amik még nem ezek az újak, amik már ki vannak forva, hanem ez a kicsit régebbi, kicsit csúnyák, csak a kicsit nehézkesen működik, de azért, azért nem rosszak. És, és ez is kicsit arra hasonlít. Azt hiszem, azok is csinálták talán. Vagy, vagy csak közük. Ja, nem, nem, nem ugyanazok csinálták, hüvérséget mondtam, bocsánat. Jó, ja, egyébként ez a két játék tűnik jónak a, a bundle ből meg amit én nézegettem, még ez a Genesis Alpha van. Igen. Abban én nézegettem régebben gameplay meg azt hiszem ez uh, régebben csak epikán volt fent, most már Steam-en is fent van és ugye Steam kúcsatad a, a Humble band az egy egész jó játéknak tűnik, ilyen bázis lehet benne építeni, ilyen űrbázist, de úgy, hogy közben mindenféle bolygókra tudsz menni, nézelődni, meg um, a bolygókról mindenféle teleporton keresztül jönnek föl lények, és akkor kvázi az űrbázist így Hát ki kell takarítani, mikor ezek a lények néha így valahol berágják magukat. Meg nem is veszed észre, hanem csak egyszerűen itt a szellőzőkbe elszaporodnak, a nem tudom még, és a mész, és hmm. ilyen survival game módjára kiírtad őket. Amilyen tök érdekesnek tűnik. Nem, meg az nem egész nem. Ötten, hogy magát a bázist is te építed. Igen. igen. Nem egy ilyen izé, előre megcsinált valamint kell neked tevékenykedni. Nyilván a, a bázis darabjai meg vannak csinálva, ez nekem mindig tetszik, amikor a régebbi, a nagyon régi XCOM-ban volt még benne, ami DOS alatt volt, hogy ott kvázi te építetted a bázist, és amikor megtámadták az alienek a bázisodat, akkor konkrétan neked ott kellett tevékenykedned, És irányítani a kis csapataidat, hogy mihova menjen, ha odaépítettél raktárt, akkor oda be is mehettél fegyverért Igen. és felmehetted. hogyha éppen az emberednél nem volt semmi, vagy kifogyott, tehát ez szerintem egy tök jó ötlet, hogy így így kvázi ötvözik azt, hogy a stratégia, meg, meg maga a, a, nem tudom, itt például a lövöldözős játékben. igen, igen. És akkor te menedzseled a kis a bázist, meg közben, hogyha valami azt van, akkor oda mész, és akkor gyalog, megoldod a dolgokat. Ez, ez, ez erről nézegettem régebben videókat, de még, még nem próbáltam. Ez a Hello Neighbor még érdekes, bár ezért... Ja, ilyen... igen, az a bujkálós kis indi És egyébként azt nézem, hogy ebben a Hellonében két verzió is benne van. Ja, igen, két játék van benne, igen. Két külön játék. Hogy húztak le ugyanabból a suszból két valamit, tehát, hogy Üldöz az a szomszéd, és a másik verzió, ott is. Vagy, hogy mi lesz ebből, nem tudom, lehet, hogy ki kéne próbálni, mert ilyen Viszonylag jó Steam, vagy ilyen stream alapanyagnak tűnik, tehát egy jó streamelhető játék lehet, talán majd rá nézek. Még nekem ez az izé tetszett, én ez az American Fugitive, ami kis ilyen GTA 2-szert. ez a régi GTA, igen, ez a igen. Úgyhogy azt még nem próbáltam ki, mert mondom először a Vampirt kezdem, mert meg a Call of couture ez a kettő úgy jobban tetszett, de majd, hogyha ezzel végeztem, akkor annak is nekiállok szerintem. Igen, ja, az jónak igen. Most ez simán ajánlható. Tehát, hogy é, eg -eg -eg -eg -eg -eg egész tűnt. jó. Főleg az utóbbi hónapokhoz képest. Okay, ez a Little Big Workshop is egész jó pufának tényleg ilyen kis menedzselős uh -huh. játéknak. Ilyen kis csilles. A Wargrove, amit még néztem, ez ilyen Uh, nem RPG-szerű harcrendszerrel megáldott ilyen RPG valami? Uh -huh. Tehát, hogy indie strategy játék, de hogy így ez még jó pofának tűnik, ilyen nagyon igényes pixel grafikával, automata éf, ez meg ilyen robot futószalagon lehet kvázi főzni. <gül> Elég összetett, cucc. tehát, hogy a egy hamburgert, akkor össze kell rakni a játószalagon ahol oh, megcsinálj neked a hamburgert az utc. Ez nem olyan, hogy fölmész a netpincére is megrendelent. <gül> nem, nem, így össze kell rakni. Ez is egész jó pofán ütölik, majd ezekre lehet rá kéne nézni. Van, bajt, valami horror is, ez miért tököm. The Coma 2. Az, az, az, azokat már nem is néztem nagyon, mert... a mert róla a videót, a videót, de nem is, nem is nagyon. Olyan, olyan furák voltak, úgyhogy kifarmoltam a kártyákat, aztán annyi. Én ez ilyen oldalnézetes, valami horror. Rajzolt grafikával, nem hmm. is jól néz ki. Na jó, mondom, ez, a, ez az új hogy ez, ez jó. Nézzetek rá, van, van benne egy-két jó játék. Aztán majd meglátjátok. Jó, pofa. Ezt we, a we We're Here Together-t meg kell nézni, mert ja, igen, a, azt azt van mondjuk. Igen, az majd valamikor. Igen. Annak az első részével játszottunk, az ingyenes, yeah. és, vagy hát játszottak a többiek, én csak néztem, meghallgattam, és a, az is olyasmi, tudod, hogy e, mint ez, hogy el van szeparálva a két ember teljesen, és magát a feladványt is le kell írni a másiknak. Tehát itt folyamatosan kell kommunikáció, tehát itt, itt Discord, meg TIS nélkül yeah. nem is tudsz továbbjutni, Meg véletlenszerű emberrel sem szerintem. Mert, mert kicsit olyan, mint ez a, az a bomba hatástranítós hülyeség. Uh -huh. az egyiknél van a kulcs, a másiknál meg a feladvány, és csak úgy tudnak tovább menni, hogyha azt megoldják. Uh -huh. Legalábbis az első rész az ilyen volt. megnézzük majd, az jó, jó pufának tényleg. Mondjuk nekem milyen nagyon VR-ra haj az, az egész, hogy ez nagyon működne VR-ba, de nincs hozzá a VR támogatás. Uh -huh. Úgyhogy... Nem is tudom. Hát az a baj mostában ezekkel a bandülökkel, hogy tök sok jó játék van, de az előzőből se próbáltam ki sok mindent, meg még néhány előzőből sem. Ja, azt hittem azt mondta, hogy az a baj ezekkel a bandülekkel, hogy tök sok jó játék van benne, de sok a passz. Túl Igen, sok a passz. Hát akkor pont nem, de... Tehát, hogy elviszi az ember idejét, egy csomó minden más. Például? Lassan, lassan ezekkel a backlogokkal meg kell küzdeni. Hát én, én ezért csinálom azt, hogy elkezdek egy játékot, és addig nem megyek tovább, amíg azt nem végeztem hmm. ki teljesen. Hát jó, de itt van egy csomó játék, amivel az ember múltival végtelenül lehet és Jó, hát a múltit az más, a múltit az külön veszem, de nekem sokszor nincs kedvem multizni, és akkor, akkor, akkor valami Nekem szem... pont fordítva van, hogy sokszor nincs kedvem szingolázni, és inkább fogok konni Most van például a a Doom Eternát még nem játszottam végig, pedig hát még egy jó játék is rá. Igen, az Csak egy jó játék. Az, játsz, és akkor valamit játszok, és akkor előveszek valamit, az múlt tehát ennyi. És akkor a szingölök meg így ott várnak, és nem tudom. Ez van. Bé, például egyébként, igen, hogy rá, próbáltam rátérni a következő feliratúra. Ha Fall guys <laughs> Igen, hát ez, ez a Fogász, és ez, ez a játék. Az első két stream, Amúgy meglehetősen közel volt egymáshoz, amit nyomtam róla, mert egy napon belül. Tehát játszottam egy-két órát, utána nem tudom, ami dolgom volt, utána egy este még, hát mit kéne játszani, hát akkor a foglász elő. Milyen a két alatt mondogattam, hogy miért játszolak ezzel ilyen sokan? Tehát, hogy van a játéknak sok érdeme, de egy dologgal nem lehet nagyon meggyanúsítani, mégpedig azt, hogy túl komplex lenne. Gyakorlatilag van egy gomba, amivel ugrasz, tudod irányítani a karakteredet, hogy merre menjen, tudsz hasalni veled, tehát ugrás után így elhasalni, meg fogni. Ennyi. És az egész játék lényege, hát valahogy ebből is Battle csináltak, mert, mert miért ne csináltak volna azt? Jó, de ez egy jó pofa Battle mini játékok sorba vannak téve, és az első mini játéknál rögtön 60 ember kezd, ilyen kis zselébabszerű karakterekkel, amiket ugyanúgy, úgy fel tudsz öltöztetni, hogy szeretnél, Nyilván ez is adná, hogy miért nem free to play, hát nem, az mert 20 euró. <gül> viszont, viszont alapból megkapsz ingyen paszt. tehát így. Lehet farmolni az ugye, az a pasztét. Lehet farmolni, És, akkor, de, és úgy, úgy néz ki egyébként a karakternek a testreszabása, hogy van egy mintázata, amit te tudsz állítani, ami nagyon sokszor kise látszik a gúnya alól és a gúnyának az összeállítása pedig úgy néz ki, hogy van egy felső része, meg egy alsó része. Tehát, hogyha te felül galambalú sült akarsz lenni, megteheted. a, most hagyom egy kicsit leülepedni. Felülgalom. Vagy fordítva, mert az vicces Tehát egy sült krumpli felső megáldott, nem, egy sült krumpli, de, de sült krumpli felső megáldott, mit tudom én, cserép. De mind, simán, simán, ott van a játékban. Lehet és ölt, nem tudom, tiszt, tiszta izé. Nagyon jó pofa, nagyon aranyos. Néhány ilyen minigémben az van, hogy nem egészen érzed azt, hogy bármit tudtál volna tenni azért, hogy tovább juss, mert lehet az, hogy mit hogy ugrálni kell végig, és mit a béna vagy, persze. De hát, hogy ott már sokan vannak, és azért nem is tovább. Viszont vannak olyan játék módok, amikor meg csapat van. És mit tudom én, például az egyik ilyen, aminél lehet érezni, hogy te nem sok mindent tudsz tenni a győzelem érdekébe, hogy az a lényeg, hogy minden csapatban van x ember, aki egy arany farokkal kezd. Ez, ez, ez ezt így ez, ez így működik. És így körbe-körbe kell rohangálni egy pályán, ahol az a lényeg, hogy amikor letelik az idő, akkor a te csapatodból minél több farokkal ellátott legyen Igen. legyen. Ha mondjuk, hogyha rajtod már van egy farok, még egyet nem tudsz magadra gyűjteni. Tehát te azért megtetted azt, ami, amit lehet. Igen, viszont el kell dugnod a farkad. Nem kell eldugnod, mert, nem, mert látszik rajtad. De úgy mondom, hogy, egy... hogy a karaktereddel együtt el kell dugnod, hogy ne vegyék el tőled így... a farkad. Igen, rohangálsz körbe, mint a hülye. Tehát így, ez így néz ki egész konkrétan. És ugye mondtam, hogy a megfogni dolgokat lehet, az, az, az azzal tudod leszedni másnak a, a farkát. Nem, nem feltétlenül a farkát kell megfogni, elég, ha megragadod és akkor hoppát kerül rád, és így rohangálsz körbe. És így bármilyen fura játékmódot, a összes kb. így néz ki, hogy, hogy ilyen hülyeséget kell csinálni. Van, hogy A pontból B pontba el kell futni egy akadálypályán, ez nyilván már nem csapatos, hanem egyéni, de van például egy olyan, hogy a pálya közepén van egy rakadt tojás, és azokat el kell vinni a saját kis kaputba, vagy nem tudom, vájúba, vagy bármibe oda bedobni, és a poén az, hogy le lehet egymástól tojás lopkodni. Tehát viszonylag hamar elfogy középről a kis tojás, és akkor megy, megy körbe a mindenki, és hát vagy azt a taktikát választod, hogy véded a fészket, <gül> és akkor mindenkit próbálsz távol tartani ott, hogy ellopja a te csapatod tojását, vagy visz lopni, <gül> egész konkrétan. És akkor ez is egy csapatos játékmód. Meg mit tudom én, golyókat kell pöckölni, mondjuk azt, hogy ezeknek a karaktereknek nincs nagy movesetje. <gül> Tehát <gül> totálisan alkalmatlanok arra, hogy focizzanak, <gül> és van olyan játékmód, hogy nem is tudom hány, talán kilenc darab labda van benne a pályán, és három részre van az egész pályás. és az a lényeg, hogy a játék, mikor lejár az idő, akkor a tetérfelelben minél több labda legyen, mert az utolsó, akinél van, az kiesik. És ez egyáltalán nagy labdák. Mondjuk úgy, hogy van ez a kis zserébab csávó, és háromszor, négyszer nagyobb a háromszor, nála. Szóval tudja toszogálni egy kicsit, meg így nekiugrik és fejel egyet, de hogy így... Tehát nem az van, hogy kapura lő. <síns> <síns> Még így... Így... azt néztem, hogy a, hogy a labdás játékokban a labdának a fizikája az, az mondjuk nem az igazi. Hát, így így ránézésre. Ne. Nem tudom játszani milyen velem így érzetre, de, de, de egy ránézésre Nem tudod, mi csinálsz, miért csinálod, de rohadtul neked kell, hogy legyen több labda a az ember, akkor tovább különben kiérsel. És így, Hát ez egész játék varázsa szerintem abban rejlik, hogy ezek a kis karakterek, ahogy ott esnek, kelnek, másznak, meg rángatják egymást, annyira végtelenül cukik, hogy az ihetetlen. Tehát, hogy erre tényleg nagyon rámentek. És mondjuk, hogy ezzel el lehet adni egy játékot, a számomra is egy kicsit meglepetés. Hogy így, meddig lesz az, hogy oké, okay, cukik, cukik, de hogy egy kicsit unalmas már a játék, még azt hozzá kell tenni, hogy a fejlesztő csapat valami eszméletlen durva, hogy, hogy, hogy, hogy azért ott, ott vannak, tehát hogy figyelik a játékot, meg már kijött hozzá egy pecs és néhány pálya át tett alakítva úgy, hogy nagyon könnyűnek érződött uh -huh. a pálya, és akkor átalakították, hogy na jó, akkor dobjunk bele egy kis csavart, és akkor így nehezítsük meg ezzel, Kicsit felgyorsítanak dolgokat benne, meg van, van egy olyan pálya, ez nagyon könnyű volt, hogy két tehát megy körbe-körbe két ilyen pöccs, és akkor van egy fölső pöcök, ami ilyen nagyobb. Most ez nem tudom, hogy vizuálisan hogy néz ki, hogy így elmagyarázom, hogy ezt nem látta senki. De az a lényeg, ezek mennek így körbe-körbe, és a, a fölső az, az ilyen nagyobb, és az alsót meg át kell ugrani. Viszont ezek különböző sebességgel mennek, tehát valamikor amikor a fölső meg az alsó így viszonylag egy helyen vannak, és olyankor szívsz, mert akkor nem tud átugrani, mert igen. Kvázi csak az egész, és ez a játék mód túl könnyű volt, hogy megcsinálták azt, hogy ez ilyen körpályán mozog, vagy hát legalábbis ilyen gyűrűn, gyűrűpályán, és ezek a cikkek, cikkekre van osztva, és most ezek eltűnnek. Tehát van az, hogy egyszerűen figyelned kell arra is, hogy te melyik platformon állsz, mert az lehet, hogy elkezd remegni, és a következő körnél már lepottjönsz. Szóval. Úgyhogy ezzel ilyenekkel nehezítették, vagy mit tudom én, gyorsabban forognak dolgok, amik rohangálni kell, és akkor az úgy nehezebb. Szóval azért azért figyelnek, meg jönnek majd új játékmódok, de én arra kíváncsi leszek arra, hogy ez pedig tart ki. Mert hát, tényleg... De? Most nagy örülhet, de, de ja. és Most már a statisztikákra. Ja, meg amit tényleg nagyon jól csináltak, és egyébként ezt már láttuk korábban a, a Rocket League-nél, hogy megjelenéskor azt mondták, hogy a PS Plus-ba ingyen bele Igen. És mondjuk sajnos még nincsen crossplay, nem is tudom, hogy tervezik a közeljövőbe. És rá is nézek, hogy mennyi játszonak játszanak jelenleg. <gül> nem, én ezeket a számokat csak röhögéssel tudom kimondani. <gül> De jelenleg 145 ezer játékos. Atya, istem, úristen. a úristen. Elvileg, amit eladtak belőle, mondjuk valószínűleg benne van a talán ebben benne van a PS pluszos változat is, már nem tudom, hogy látad, csak a PC. De két millió példányt eladtak eltékból. Állítólag. Mi hát azt szerintem PC. Ja nem, mert, mert PS-en meg tudod venni, csak a pluszba kapod, meg ingyen. Ja. Igen, igen, igen. Szóval így, így nem... Lehet, hogy azokat is beleszámolták a pluszosokat. Ah, <gül> de, hát azt nem hiszem, hát akkor sokkal több lenne. Igen, Mert tudom? akkor minden plusztag megkapja. Hát de jó, lehet, hogy nincs olyan nagyon sok plusztag. Mi PS plusztagból? Aha. Hát szerintem... A PS4 prósoknak, mondjuk, vagy a PS4-eseknek szerintem nagyjából a fele biztos, hogy PS pluszos, ráadásul csak úgy tudsz te játszani. Úgyhogy ott, ott, ott biztos, hogy sokan a PS plusza ja, van. Az. Mondjuk, hogyha csak a fele az, már, már akkor is ilyen, ilyen több millió ember. Nézem a twitterünkön, unkon mert ezt ide, hogy, hogy thank jó meg minden, szóval elvileg. Szóval örülnek. Igen, örülnek ennek a két milliónak hogy ennyit alattak nézem, hogy ahol ezt megköszönték, ott írják -e, hogy pontosan melyik platformon van ez a 2000. Meg azt a túlra most mondta, hogy ebből csináltak egy Betlő Royale, de ugye ez az izén alapszik azon az akadálypályásos hülye versenyen, amit még régen hattak a tévék, és ugye az is ilyen kiesős volt, tehát ha úgy veszed, az is Betlő Royale, ezt, ezt nem hiszem, hogy máshogy meg lehetett volna oldani. Ezt a játékmenetet hát végül is jó. De nem, tehát ilyen minigémeket lehetett volna csinálni belőle, a Battle royale is. Hát is vannak. Ja, úgyhogy hát külön egy minig, ja, igen, igen. Meg a én le... azt hiányolom belőle nagyon, hogy Ez ezt el. ilyen parti játéknak tűnik, hogy így szerinted tök jól lehetne játszani, úgyhogy mit tudom, osztott képernyőn egy tévé előtt, ott vagytok nem tudom, négyen, és akkor ti úgy játszatok, hogy amúgy online játszatok, nem tudom, hatvan másik emberrel, vagy nem tudom, 50, 56 másik emberrel együtt. Uh -huh. hát, hogy hogy ilyen, ilyen valamilyen szinten ilyen partigémet, szerintem simán lehetett volna a csinálni, az valahogy nagyon hiányzik valahogy. Én el szerintem... tudom képzelni, hogy később beleraknak ilyeneket. Lehet egyébként. Új pályákat valószínűleg terveznek hozzá, meg nem tudom, tehát új játékmódokat. Hogyha nagyon sok új játékmódot tudnak belepakolni, akkor ebből azért még lehet valami uh -huh. hosszabb távon is működő. De... Ja, azt hittem azt mondta, hogy lehet belőle valami nagy, mert, mert most is 120 ezerre játszák, tehát hogy, igen, hogy igen, ezt, ezt, ezt ennél jobban olyan... már nem tudod fokozni. Igen, igen, igen, tehát azt, azt mondjuk úgy, hogy megcsináltak, és azért már láttunk ilyet korábban, hogy először nem túl sok tartalommal megáldott játék az évek során mennyire tele lett pakolva, csak azért, mert amúgy az elején sikeres volt. Tehát most Igen. ha nem fognak papírjukon ülni a fejlesztők, és azt mondani, hogy na most akkor ebből a pénzből veszünk egy szigetet, aztán mindenki bekaphatja, <gül> hanem fejlesztik tovább a játékot, akkor azért én láttam képzelni, hogy hosszú távon is lesz belőle valami. De milyen érdekes, hogy, hogy ebből a játékból simán csinálhattak volna free-to-play-t, és nem, kiadták 20 euróért, de itt senki nem rinyál azon, hogy, hogy ez egy free-to-play rendszerre épülő játék, ami... <gül> amit ki igen. lehetett adni. Nem értem, azóta se értem, hogy 20 eurója, miért veszik ezt az emberek úgy, csak ingyen volt a bazai. A Raketanár aréna meg 5 eurója se kell senkinek Igen. igen. És én érte Jó, mondjuk Azt, a, tehát ez, ez a cuki, ez cuki. Hát igen. De mondtam, hogy a körpacsizik a a, a csávó, a vállán ülő, a Cuki De ez sárkán, máshogy Cuki, a... tehát itt, itt lehet szizé, nem tudom, a a cserében, tehát, hogy ez ez Há, éjjel, éjjel, éjjel éjjel, Ez, ez hiánypótló. Tehát, hogy én érzem, hogy a piacnak igénye volt erre, és hogy most ez, ez az igény két millió aladott példányban realizálódik ennyi a játéknál. Tehát így igen. És egyébként meg, tehát nyerni benne piszak nehéz, mert hát ilyen esetlenül mozannak a karakterek, meg így, tehát nem érzed azt, hogy te most itt... Jó, nyilván ugrálni ügyesen kell. De hát nem mindig azon múlik, hogy te milyen ügyesen ugrálsz. Meg tényleg, ha megnézed, ilyen, ilyen tömegverekedésnek tűnik az egész, ahol egyébként nem bántja senki a másikat, mert csak Cuki meg tudja fogni. Egyébként mondjuk engem öltek meg így, és én nem értettem, hogy az ember mit csinál. Tehát futnék valahova, mert jön a platform, ami majd a mélybe taszít, és mit csinál a csávó a ah, hát, hogy menekülne? Megfog engem. Igen, azt láttam én is, hogy sokan sokan se akarnak menni a célba, hanem a cél előtt megfordulnak, és várják az embereket. És akkor Én így... is szoktam, mert ezt cukígy integetnek, nekik, meg mit tudom én. Mert De ők nem, a... nem, ők megfognak, és ledobnak a, a Na, francba. Igen. Igen, és, és volt olyan csávó, hogy ilyen, ott az volt a feladat, hogy ilyen kvázi ilyen henger-szerűen volt, van, van a pálya, és akkor az így mm -hmm. fel van darabolva, és a, a hengerek más irányba forognak, és akkor ezeken kell rohangálni. És mindenféle ilyen platformállánek vannak, hogyha már nem rohan a másikra, akkor az lelök. Vagy nem tudom, tehát vagy ilyen, ott ilyen üres rész van, és hogyha odaforogált a hengerek, hogy kéne menned, akkor ott lees el. Tehát a, két, tehát a hengerek közt, amik így ellentétes irányba forognak, ilyen koncentrikusan azokon kell rohangálni, és ezen a pálya fogott meg egy csáv, úgyhogy nem é de ő is lesett, mint én. Neki az volt a játék ott, hogy ne ez a És oké. Okay. Köszönjük szépen. Ez a megdöglött a tehenem, a szomszéd tehene is dögöljön meg. Nagyjából ez. De nem, mert nem döglött volna meg, ha csak futunk mind a ketten. De ő fel akart áldozni magát a nagyobb jól ért. Valakinek ez, ez, ez, ez itt. Szóval vicces. De egyébként van erről videó a neten, hogy valaki tudod, ezt csinálja, amit mondtál, hogy nem megy bal a célban, hanem visszafordul és embereket, és így fogtassák egy és ez csak az egyik valami úton erre elrepül a francba, mert megüti valami vigyó. Vagy <gül> nagyon tetszett, van egy olyan pálya, hogy ilyen furcsa nagy ilyen gyümölcsök röpködnek feléd, meg egy ilyen... Ja, azt láttam, amikor így köpködik feléd, és egy mozgó cuccon kell fölmenni. Meg egy gyerelt a középen. <gül> és a csávó azt csinálta, hogy szépen megfordul, kijutott a végére, ott még egy csomóan vannak, szépen megfordul, elkezd tauntolni, így integet, meg mit tudom én, <gül> és jön az a kurva egy gerenda, és <gül> úgy megsújtja a csávót, hogy visszarepül kb. elejére, és kiesik. No de látod, látod ezért, ezért jó ez a Fall Guys, mert erről úgy beszélsz, hogy közben fülig ér a szád, és így nevetsz, meg minden, a Raketaréna meg elmondod, hogy mi. Há, a Raketaréna az egy szórakoztató játék, de de, de, de csak videót néztem a netterről, tehát lehet róla vicces videókat csinálni, és egyébként tehát ez az, amit mondtam, tudod, hogy ha egy játékból lehet jó mémet csinálni, akkor kész. Tehát ez a uh -hmm. játék maga egy mém. vagy a kis nyomi emberkék ilyen kis gerince rohangálnak körbe, és így toszigálják meg, fogdossák egymást, <tos> meg amúgy, meg sűtrumpinak, meg, meg tudom, kólának, meg üdítőnek öltöznek, meg ilyen biaségek, meg, tehát, hogy így ez rohatszuki. Barátomnak is mutattam, hogy ez, ez milyen, meg minden, és akkor mondta is, hogy Jaj, hát ez... 20 euró. E e Igen, ez, ez, ez, ez szóki, úgyhogy majd, hogy vegyem meg neki is, úgyhogy Aha. Majd, majd valamit kitalálom. Valamit, de nem fogod. Majd kitalálom. valamit. Ne, hát átküldöm öcsémhez, mert neki van PS plus ja, <laughs> De Tényleg heti egyszer játszókkal lehet, hogy elég is lesznek. Ja, az lehet, lehet, hogy elég. Lehet, hogy nagyobb mennyiségben hamarabb kiégsz belőle. Mindegy, mire megcsappan a játékos bázis, addigra lehet, hogy megcsinálják a crossplay és attán... ott már nem olyan lehet. Ja, egyébként a rock a crossplay, csak így mondom. Tehát, hogy PS, Xbox, Steam, meg most már az Origin játékosoknak is elindul. <gül> egy... <gül> így nagy nehezen, miután megjelent. Kivel játszani benne? Ami mondjuk nagy előny. Tehát az egy kis, kis boostot talán ahhoz, hogy ne halljon ki teljesen a játék. De még például, ez a fogász, ez egy olyan cúc, amiben simán bele tudják rakni a igen, rosszbét, lesz, mert... valaki, valószínűleg az van, hogy kis fejlesztőcsapat csinálta, és mi nem jutottok odáig. De és simán bele látom, hogy egy-két hónap és már benne lesz. Hát mondom azokon a dolgokat tök jól sikerült már dolgozniuk, hogy valamelyik még pálya viszonylag egyszerű, kis béna, és nem haltak meg sokan, és akkor kicsit szopassuk már még a népet egy-két dologgal is. Gyorsítsuk fel, meg alakítsuk át, és akkor ott jobban működik a dolog. Uh -huh. Bár most előjött egy olyan bug, nem tudom, hogy a szándékos-e, hogy kiírta a játékosok nevét korábban, most meg már azt írja, hogy folgálj, és akkor mögé tesz egy számot. Ja, az az lehet, hogy valami szerver oldali dolog, mert, mert de, azt is hallottam, bugle. hogy az elején, az elején nagyon sokszor nem működtek normálisan a szerverek. Vagy, vagy lehet, hogy túl sok offenzív nevű karakter volt, nem tudom. Hát azt meg nem tudják szűrni. De így megoldják, tudod, hogy csak egy folgálsz és egy szám. Az Jaj, nem egy hát nem tudom, nem tudom, hogy ez bug -e vagy feature. Ja, meg mondjuk eléggé, tehát maga a játék is olyan, tehát lehetne még fejleszteni a játék mellett dolgokon, például amikor kiess a játékból, akkor konkrétan kell figyelned, hogy te most eliminate-ezettél, de azonnal ki kell lépni kb. amikor, nem szól neked a játék, hogy kiléphetnél, mert izé, mert kiestél, hanem így meg tovább a játék, és te ilyen spectator ott maradsz. És azon, hogy ha, ha elfelejtették kilépni akkor, amikor láthatod, hogy Eliminated van, és nem, esti, nem lépték ki akkor sem, amikor így mutatja a pontáblázatot, akkor utána végig kell várnod, hogy betöltsön, mert a töltőképen ott már nincs kilépés. Hm. Kicsit, meg, meg amikor tehát ismerősökkel játszol, és bent vagy, vagy elvég négyen tudtak együtt játszani, hm. és bent vagy, akkor is nyíl mutatja, hogy hol van az ismerősöd. És akkor így látod így a dzsombújba, hogy való ott van. És így kb. ennyi. Viszont, hogyha te kiestél, és mondjuk szpektál, szpektálod tovább a játékot, és néznéd, hogy hogy játszik az ismerős, akkor konkrétan a tömegbe meg kell keresni, mert semmi ja, nem utána. Tehát nyíl sincs rajta, kvázi nézed a nevét, meg nyomogatod a gombot, hogy akkor utasra a következő player Tehát erre mondjuk tehetnének bele valami ízét, hogy egy kis ikont oldalra. Tehát ezek tég apróságok, csak ilyen fura, hogy, hogy ilyesmire nem gondoltak, amikor belerakták azt, hogy akkor most multiplayerbe lesen, így. Uh -huh egymással csapatni a dolgokat. De mondom, jó, pufa, cuki, és oh, a túl sokkal játszanak vele is, nem, nem értem. De nézzünk rá, majd két hét múlva megnézzük. Tehát lesz egy ilyen külön rovatunk most a podcastbe, hogy a folgálsz, hogy mennyien játszanak. Mennyien játszanak egy... éppen akkor, amikor felveszünk a podcastet? Tehát így, nem tudom. És itt tényleg nem értem, hogy így, Nem értem, hogy cuki a játék, meg minden, de hogy, hogy más játékok, akik amik sokkal komplexebbek, annál, mint hogy ugrasz, meg, megfogsz dolgokat. de nem mindig a komplex a jobb. Tehát néha, <gül> néha az egyszerűség is gyönyörködtet. Én a rockiterrel rock jobban elszórakozom, mint a fogászom. Szóval. Tehát ez csak ilyen, ez a kinombra mert nem értem. De hát, hogy most ez miért a jobb? <gül> hát pont ez a lényege. Mindegy, majd ha kevesebben lesznek a playerek, biztosan lesz akciózva ez is. Mert jelen pillanatban én azt mondom, hogy egy olyan egy-másfél év, ez stabilan fogja tartani ezt a 20 eurós Nem Meg ez a 20 hábből, euró nem olyan sok, ha úgy hábből, hábből, hábből egyébként, ha van e, ilyen mondani előfizetése, de ahhoz ugye el lehet 20 ot kapni, én akciósan mindenből, és akkor a fogás sem 20 euró, hanem nem tudom, 16. vagy ja, ja. Akkor az már kicsit, kicsit barátibb. De én Steamen vettem meg elővételbe, úgyhogy megvan a Gordon Freeman-es es <tos> Előrendelői gúnya. Hát akkor miért akarnál cserepes hasábburgonya lenni, hogyha lehet ez Gordon Freeman esetkedves? Megteheted. Te tudsz lenni Gordon Freeman egy cserében? Hát ez zseniális. Legjobb. Ki jobb akarna lenni egy 100%-os Gordon Freeman, ha tudsz 50%-os lenni és egy 50%-os cserép? Ez a Kenta urak említem, hogy valaha ilyen mondatokat kimondasz, a te vagy én. A Kenta úr babok játék. Ez lesz a címa. A podcasttől kérdezünk. Kenta úr Úgyhogy, és kirapolt a negyen képet a Ja, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből a játékból. Mondom, én ezt a helyi többjátékos dolgot hiányolom, hogy egyszerre egy évről tudjatok így négyen ilyen parti jelleg... vagy legalább ketten egy egy osztott képernyő, vagy valami lenni, mert azt szerintem sokat hozzáadna, hogy együtt így egy helyiségbe. bár mostában most, most ez nem diólt egyébként. Azt azért van részt. ebben egy két játék, amiben van ilyen. Mindenki otthonról igyekszik játszani, és uh, ha a játék megjelenés nem jelenik meg benne ez a mód, akkor utólag nem is fog belekerülni. Hát majd meglátjuk. Ja, és <kül> ugye itt is van shop, hol lehet vásárolni dolgokat. És viszont nem valódi pénzért, hanem ugye játékban gyűjtött ilyen úgynevezett kudóért. Úgy azt tudsz venni valódi pénzért, de hogy játékban tudod gyűjteni. Tehát az... nincs benne olyan ö... megvehető cucc, amit csak pénzért tudsz megvenni. És van benne ilyen különleges, ugye itt is hetente cserélődnek, vagy nem tudom pár naponta cserélődnek, mit lehet megvenni. Mm. És ha te nyersz a játékban, ami. Hát sokkal nehezebb, mint az bárki gondolná. Igen. Tehát nem olyan egyszerű elérni a végig, és ott még nyernek, Nekem egyszer sikerült csak. De már azt sem értem, hogy hogyan. annak <gül> hamarom úgy, mert akkor még nem volt ennyi játékban, ami most. <gül> nem tudom. És hogy amikor nyersz, akkor kapsz szintén ilyen, olyan cuccot, amit csak azért kapsz, hogy nyertél. Tehát azt hogy valami korona. Koronának hívják <gül> ezt a hizet, és mit tudom én. Tehát külön tudsz venni felső részt, meg alsó részt egy ilyen skinből és mind a kettő öt koronába kerül, de most én egy ja, minért aha. kettőt. Aha, tehát akkor van ilyen többféle. Ötször, ötször játsz, és meg tudsz venni egy szettet. Kvázi, hát jó, de hát év. hogyha akkor azt megveszed, és az van rajtad, akkor az azt jelenti, hogy te nagyon durva vagy. Igen. Ott vagy. És egyébként valahol színűleg lehet, hogy valahonnan én is az azt, hogy ilyen rohadt a játszanak a játékkal, mert rohat nehéz nyerni, ritkán tudsz, és így ott ott van benne, hogy na, most kiástunk, de akkor megyünk még egyet, és most, hmm. most alatt... És akkor lehet, hogy a következőben is nem, nem béna voltál, csak valahogy nem jött össze, meg a csapatjátékmódokban nem úgy szerepelsz, vagy tényleg béna voltál, mert ez is előfordul egy szor, hogy úgy ugrasz, hogy nézd már, az a szarotlen, az az pofán csapott, vagy <gül> ilyesmi. Hát meg gyors a játékmenet is, meg gyorsak a meccsek. Tehát nincs az, hogy elindítod és egy óráig ott kell ülned, hanem, hanem gyorsan le Nagyon hát, rövidítették, mert nincs. <gül> Tehát mondjuk m -m. így. Mész és tocsoksz benne. Mint egy kis kacsa. Mint egy kis kacsa, igen. Ja, én azért mondom, tehát játékmódokat remélem, még raknak bele többet. Én ezt a, a battleját is kicsit elengedném, és tényleg átmennék abba, hogy ilyen kisebb, izé, nem tudom, kisebb játékos, bát, sú, kis, nem tudom, négyvén, tehát ezek a mini játékok így külön is meg és és lehessen játszani, mit tudom én, haverokkal, mert például vannak olyan játékmódok, amik tök jól működnének, osztott képernyősben 4v4-be. Vagy, vagy ilyen egy képernyő úgy, hogy tudod, messze mentek egymástól, akkor így kimegy a kamera, hogy mindenki látszódjon benne. És akkor azt már lehetne nyomni. Ott egy ilyen kis konzol előtt, négyen kontrollerekkel, és jókat röhögni másra, hogy nézd már a Béla, hogy elterült. <gül> <gül> Simán lehettem képzelni benne. Igen. <gül> De mondjuk erre is szükség volt egy ilyen betűrajára. Így van. Így. Na jó van. Leglepően sokat beszéltünk a Igen. Hogy... Ahhoz de képest, hogy úgy álltunk Én... neki, hogy, hogy itt ez nagyon gyorsan le fog pörögni, mert csak ilyen egy-két mondatos Én... dolgok lesznek, aztán azért vele Én... lendültünk. Már is felejtettem, itt mondtunk, hogy mi lesz a műsor címe, de majd még... A... Az a hetkreves valami. A, a zseré... <coughs> Ja nem? Ö, igen, Kenta úr zserébabok. Ken... Az, igen, igen. Igen, ez az új half-life játék, amúgy csak nem jelentették meg. Jobb, mint az el Elix. A, tudod. Amúgy az egyik ilyen skin, amit így koronáját meg lehet venni, az az Elix. Nem hasonlít el, szerintem. Ha megnézed egyébként most a Steam-en a játéknak a, az oldalát, akkor ott a, a hírek között ott van egy ilyen kép, hogy most ez a, ez a featured costume. Ezeket milyen sűrűn cserélgetik. Előtte valami kakas volt. Én meglátom, van itt valami Team fortress dolog is. Igen, az. ah igen, legutóbb is az volt. Nem tudom, ezeket lehet, hogy mert elképzelhetetlenek tartom, hogy mit tudom, én öt napig van az egyik, és utána soha többet nem szerezteted meg, ha nem nyersz. Uh -huh. Mondjuk így még jobban értheti, hogy egyszerre 150 ezerre játszanak valamit. A ja, farmolják a koronát. nem kell. Nyernem kell. ötöd bazolj. <laughs> Úgyhogy amióta játszok vele, én egyszer nyertem tényleg. Ne, hát érdekes. és vannak a cheermentek, úgyhogy hello. Ja, igen, tudom, nem is a vikinek veszednek, hanem magadnak. <híl> <híl> De majd néha játszhat vele, ha jól viselkedik. Vagy így döntitek el, hogy kimosogattul tudod, aki, aki hamarabb kiesik az. Ja, igen, igen. Ilyen BO3-akat meg ötöket fogunk <híl> <híl> Igen, igen, igen. Na mindegy, szóval esetleg írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik a, a micsoda. De maga rak aréna, hogyha a de kétlem, hogy az olyan sokan játszanátok a, a hallgatóink közül. Már így, hogy 5 euró lesz majd. Még mindig, a jó sokáig. Mekkorákat ugratok vele. Meg kicsit sikerült <gül> megragadni. Vagy nem tudom. Na, lehet, hogy a podcast után is, és játsszak na, na. Ja, próbáljátok meg elkapni, ne út. Vegyétek le róla a farkát, akármilyen furán is hangzik ez. Na nyúkájátok hozzá. Na no, mindegy, szerintem köszönjünk el. Igen. Lepárasztottam magam teljesen ezzel a foggályszal, most vagy csak beszélni kellett róla. Igen, úgyhogy most, most elmész játszani Egy egész ideig lepáradtát most pedig elmész vele játszani. Még dolgozni kell. Úgyhogy köszönjük is el. hát Két hét múlva talán jövünk. Mostanában nem mindig tartjuk ezt a... Igen, mert... Meglepet, meglepetés, most van, most van podcast. Igen, mert az a baj, ugye, hogy nem mindig vannak olyan témák, vagy olyan hírek. Hogyha, hogyha most csak ilyen egy, vagy egy két érdekes dolog van, akkor, mondjuk akkor is tartatunk majd ilyen izét, ha jó lesz mindenkinek. Én minden mind a járöntő program van, mint a tehát, hogy így. Igen, igen. Ne foglal. Hát nem azt mondom, hogy minket, mert engem nem sűrű, de néha így nem vagyunk olyan állapotban, hogy éppen. Így van. Fölvegyünk valamit, úgyhogy. Úgyhogy majd lesz, amikor lesz. Igen, de lehet, hogy két hét múlva. Igen. <gül> úgyhogy majd milyen jövünk, majd, majd jövünk. Addig is jó Kente úr zselébe mindenkinek, sziasztok! <gül> jó játékot, sziasztok!